Pozdravljam vas na prvem večeru filmozovskih večerov po Mediozofija v posredovanjem svetu, na dan 21. marca. No. Zadevo omenjam s preprostega razloga, ker na Googlu danes kaže podobo Artona Sene, ki bi boje, če ne bi malo prehitro danes praznoval 54. roestni dan, med drugim je 65. roestni dan slava Ježiška In pa 329. obletnica rojstva Johannesa Baha se pravi, to so ene informacije, ki recimo, da vam, če vam ni drugega danes, ne bo pač glede tega, kar se vam pogovarjali, da bo nekaj, kar boste odnesli tega večera. Nakratko na vam bom predstavil program današnjega večera in sicer začetek bo nekako zaznamovan z mojim monologom na kratko vam bom predstavil sam psikel medijazofije, na to bom na kratko predstavil tudi film, prebral bom spremni nagovor avtorja, na kar se bomo ogledali film, ki traja 52 minut, v pogovor po projekciji, ki se ga predstavljam kot obliko kolektivnega dialoga, se pravi, da bom zaprosil, glede na to, da nas je dovolj malo, da se bomo sedli okrog krok in bomo pač poskušali na ta način komunicirati, se bom pa pogovarjali z Maticom Primcem, angažiranim aktivistom, anarhistom in enim inic inicijatorjev in in inicijative za mestni zbor, kar verjetno zelo dobro poznate za smo v Mariboru. Torej, kaj je mediozofija? E, že leta 2012 smo z Zofijini zastavili program, ki smo ga poimenovali mediozofija in sicer izvira ta skovanka iz latinske besede medium, posredovati in grške sofija modrost katerega namenja aktivna kritična obravnava posrednikov med posameznikom družbom in svetom. Skozi analizo teh posrednikov ali medijev se v jedro procesa zastavljamo tri ključne vprašanja, kaj, kdo in kako. Živimo v hrupnem in prenesičenem svetu informacij, vtapljamo se v nerelevantnih informacijah, informacijah, ki v glavnem niso vredne naše pozornosti. Mladi v poprečju preživijo deset ur na dan v družbi kakšnega medija, iz česar je mogoče sklepati, da nas so svetu danes več oči v mediji, kot se o njem naučimo v šoli. Imamo preveč informacij in premalo znanja. Ne znamo več ločiti med tem, kar je pomembno za naše življenje v družbi od tistega, kar ni. Novinarstvo, ki bi naj za nas interpretiralo svet, je ujeto v kapitalistične zahteve in odnose Večino zahodnih medijev, tako recimo, vladuje samo nekaj velikih korporacij, ki tako nimajo nobene prave ovire pri širjenju svojih interesno-specifičnih in nazorskih ideologij. Kaže se potreba po medijski in državljanski pismenosti, za pa nam primankuje praktično vsega, kar je potrebno za uvaljavljanje vredostojnih in uporabnih informacij v svetu, v katerem živimo. Peter Watkins, samo svoj angleški filmski teoretik, aktivist, režiser in scenarist. Verjame, da pozna razloge za protisloja, kot jih lahko na ta način danes prepoznavamo v sodobnih medijih. V tem v sklopu kritike sodobne medijske kulture govori kot o medijske krizi. Medijska kriza kot teza je tudi v jedru našega cikla filmozovskih večerov. Na kakšne načine se ta vsebina, to je partikularne vsebine, vednost kot takšna in ena zadnja ideologija sploh posredujejo? Kot pravijo v komunikologiji, je eden od možnih načinov ta, da opazujemo osebinske kontekste in analiziramo tisti kaj sporočenega. Drugi način je, da opazujemo formo sporočanja in analiziramo kako sporočenega. Tretji način je, da opazujemo samo mesto sporočanja, institucionalnost medija, njegovo družbeno mesto in vlogo, potem pa analiziramo odkot sporočenega. Četrti način je, da opazujemo subjekta sporočanja, to je nosilce v množičnih mirih torej novinarje, Na kar analiziramo, kdo sporočanja. Peti način je še, da opazujemo učinke sporočanja in jih potem analiziramo. Kot rečeno, mi se bomo skozi filmozovske večere nekako osredotočili predvsem na tri osnovna vprašanja, ki so jih omenila v uvodu. V sklopu aktualnega cikla filmozorskih večerov bomo obravnavali zainteresiranjem ponudili nabor nekaterih medijih običajno spregledanih in premalo raziskanih tem. Za model smo se vzeli ameriško izobraževalno medijsko institucijo Media Education. Media Education je neprofitna organizacija ostalovljena leta 1992, 1990, ki skrbi za produkcijo in distribucijo dokumentarnih filmov in drugih izobraževalnih gradiv, ki spodbujajo kritično refleksijo v družbenih političnih in kulturnih okoliščinah ameriških množičnih medijev. Media Education je gradiva, ki so oblikovana tako, da pomagajo spodbujati razpravo o nekaterih nebolj aktualnih in kompleksnih problemih našega časa. Cilj je spodbuditi očeče, da v hiperomreženem svetu okoli sebe mislijo kritično. Na ta način bomo za začetek poskušali obravnavati naslednje teme – oglašovanje in marketing, spor, vojna in nasilje, rasizem in diskriminacija, šport, industrija zabave, okoljska kriza, mediji. Spoznali bomo različne vsebine in jih poskušali dopolnjevati v skladu z interesom in voljo. Program bo poteka predvidoma enkrat na teden, v petkih, večinoma v prostorih kulturnega centra pekarne, verjetno tukaj v Infopeki, ko bomo organizirali javna srečanja, na kateri bomo skozi pogovor, vodeno debato, filokafe, ob kakšni pijači, v prijetnem zdušju, med seboj odprto soočali argumente, delili ugotovitve in snovali nove pristope. Predstavitve bodo potekali tudi v javnem prostoru, na različnih šolah, mladinskih klubih in kolikor ne bo to dopuščeno tudi v množičnih medijih. Cilj je sprožiti širšo debato o tema, ki so v medijih manj zastopane in doseči neko družbeno spremembo. Leta 2012 smo na spletu objavili tudi strip, v katerem bolj natančno razlagamo, kaj v bistvu si predstavljamo potem tem pojmem medizofije, Ta uh, strip najdete tudi na, na naši spletni strani in se pač lahko še bolj natančno nekako preberete, kaj dejansko imamo pod tem pojmom v mislih. Uh, ta strip je nekaj vrsta bilo k sodelovanju. Uh, glede na to, da je bilo odziva na zelo malo, smo postali dokaj bolj skromni, kaj se tiče pač teh ciljev, ki smo se jih tukaj zastavili. Vendar pa vseeno, če je kdo pripravljen kakorkoli sodelovati na način, kot je opisano v tem stripu, je vsekakor dobrodošel, da se pač uh, javim. Nakratko še, mogoče zdaj o filmu, ki ga bomo danes gledali. Uh, pogledali si bomo angleško različico francoskega dokumentarnega zeitgeistovskega pamfleta, kot sem ga poimenoval, za zakaj mogoče lahko več kasneje, uh, o sodobnih oblikah poslušnosti, anarhizmu, potrošništvu in tako dalje, ki nosi naslov od modern servitude oziroma novodobni sužnosti ko smo to prevedli v Slovenščino. Pod film se je podpisal uh, francoski aktivist Jean-François Brenjet v francoskom, ne je od ust, tak da se prečuje če sem napračno izgovoril, in nosi letnico 2009, Iskreno moram priznati, da filma najprej nisem imel namen zavrteti v sklobo teh filmozovskih večerov, pa sem si potem nekako premislil, po pa nekako prišla tudi ta dilema, ga zavrteti na začetku in na koncu. Raznost, zakaj tako, je v, bistvu v tem, da film, ki ga bomo danes gledali, nekako obravnava celi spektr vprašanj, ki sem imel namen obravnavati ločeno, skratka po posameznih filmih k temu filmu spada tudi en kratek eseček oziroma nagovor, ki sta ga dva osnovna avtora tega filma, en je že bil omenjen, drugi bo na koncu pripravila uh, kot neke vrste spremni tekst, uh, v katerem pač pojasnjujete nekatere okoliščine nastanka tega filma, pa mogoče da to zadeva preberem, da bo mogoče tako najlažje v novoodobnem na nagovor Nagovor se začne z citatom Artura Chopinara in gre takole. Vsaka resnica gre skozi tri faze. V prvi se posmehujejo, v drugi ostro nasprotujejo, v tretji pa postane samo mnevna. O novodobnem suženstvu je naslov knjige in neodvisnega 52 minut dolgega dokumentarnega filma. Knjiga in DVD, ki je priložen knjigi, sta pri določenih neodvisnih distributerjev Franciji in Latinski Ameriki na voljo brezplačno. Besedilo je bilo napisano na jamajki oktobra 2007, dokumentarni film pa je bil dokončan v Kolumbiji maja 2009. voljo je francoskem, angliškem, španskem, romunskem, portugalskem in italijanskem jeziku. Uh, film je sestavljen iz podob pridobljenih predceni iz komercijalnih filmov in dokumentarcev. Kot boste lahko sami uvideli, uh, gre za kompilacijo The Best of najlepših estetskih trenutkov iz hollywoodskih in pa vglavnem vesoko proračonskih filmov. Osrednji namen filma je razkriti stanje novodobnega suženstva v okvirih totalitarnega trgovskega sistema in pokazati oblike mistifikacij, ki to sredvilno stanje maskirajo. Njegov namen je neposredno napasti prevladujočo organiziranje svetovne družbe. Na širokem polju bitk svetovne državljanske vojne je jezik pogosto uporabljen kot orožje. Zaradi zlovlabe jezika je prava narava stvari namerno izskrivljena. Gre za to, da stvari ponovno poimenujemo s pravim imenom in odpravimo prevaro, obnovimo resnico. Tako imenovana liberalna demokracija je mit. Prevladujoča svetovna organizacija družbe ni niti demokratična, niti liberalna. Bistveno je, da se mit v liberalni demokraciji razkrije in ne s tem, kar je v resnici. To pa je totalitarni trgovski sistem. To novo poimenovanje moramo širiti z namenom, da ljudi prebudimo v resničnost tega, kar jim trenutno vlada. Nišče ne sme pričakovati, da bo tukaj našel rešitve, ali že pripravljene odgovore, nekakšno razpravo o tem, kako narediti revolucijo. To ni namen tega filma. Njegov namen je, da ponudi natančno kritiko družbe, proti kateri se moramo boriti. Ta film je predvsem militantno orodje, katerega ga namenje spodbuditi čim več ljudi, da si pričnejo postavljati vprašanje in širiti kritiko tja, kjer do zdaj ni imela dostopa. Ne potrebujemo goruja, da bi nas poučil tem, kako delovati. Svoboda, da delujemo, mora biti naš temeljni princip. Na prihod rešenika ali knjige, ki jim bo podelila svobodo, če jo bojo dobesedno sledili, čakajo tisti, ki želijo stati služnjeni. Takšnim ljudem in dejanjem ki so posebljali revolucijo revolucionarno avangardo in se vodili proletorijat proti svobodi, smo bili pričali skozi celotno zgodovino 20. stoletja. V rezultati tega govorijo sami zase. Še več. Obsovamo vse religije, ki razstvarjajo iluzije, ki nazovajo, da sprejemamo svojo bedno egzistenco in ker lažajo in govorijo o neumnosti o skoraj vsem. Vendar, v enaki meri obsovamo stigmatizacijo na katerekoli vero izpovedi. Tisti, ki se oglašajo z idejami o sionistični zaroti ali islamski grožni, niso drugejo kot ubogi bedaki, ki so pomotoma zamenjali radikalno kritiko sovraštvu in prezirom. Vse, kar počnejo, je, da proizvajajo nesmisle. Če se imajo nekateri med njimi za revolucionarje, je to predvsej verjetno bolj v duhu nacionalističnih revolucij 1930. in 1940. kot revolucijo svobodice, za katerimi stremimo mi. Potreba po grešnem kozlu je stara vse toliko kot civilizacija in ni nič drugega kot rezultat frustracij tistih, ki iščejo lahke odgovore na zlo, ki nas vremeni oziroma prizideva. Tukaj ne sme biti nobenih nejasnosti glede narave našega boja. Želimo si emancipacijo vsega človeštva brez vsakršne diskriminacije ali izjeme. Vsi za vse je v revolucionarne doktrine, ki smo izvesti. Viri, ki so nadihnili to delo in moje življenje nasploh, so v filmu jasno razviz, razvidni. Diogen, Labottier, Karl Marx, Gedebord. Tega ne skrivam, niti se ne pretvarjam, da sem ne kolo. Prepoznavam in priznavam zasluge, ki jih imajo za mojo razumevanje sveta. Tiste, ki najdejo v tem delu kakšne napake ali menijo, da je morda premalo revolucionarno ali preveč radikalno ali celo pesimistično, le predlagajo svojo vizijo sveta, v katerem živimo. Številčnejši kot bomo v širjenju teh idej bolj verjetno je, da bo prišlo do korenite spremembe. Gospodarska, socialna in politična kriza je razkrila očiten neuspeh totalitarnega trgovskega sistema. Njegova radljivost je bila razkrita in vrata se se odprla. Čas je, da to, pred, to prednost strateško in brez strahu izkoristimo. Vedno moramo okrepati hitro. Mehanizmi moči, avtoritete, ki se zavedajo radikalizacije opora, so pripravljeni na neprimerljiv preventivni napad, kakršno še nismo bili priča. Nujnost trenutka zahteva enotnost na mestu delitev. Kar nas povezuje, je pomembnejše od tega, kar nas ločuje. Vedno je zelo udobno kritizirati organizacije, posameznike ali skupine, ki se sklicujejo na socijalno revolucijo. V resnici pa te kritike prispevajo k splošni paralizi, ki nas nagiba k prepričanju, da nič ni mogoče. Ne smemo se boriti proti napačnemu sovražniku. Tradicionalni spopadi iznotraj tradicionalnih taborov se morajo omakniti skupnemu delovanju vseh naših sil. Moramo dvomiti vse, tudi o dvomu samem. Besedilo in film sta v javni domeni, mogoče jo kopirati, distribuirati in predvajati brezplačno. Pod nobenim pogojem se ne smeta na kakšenkoli način prodajati ali komercializirati. Najmanj kar lahko rečemo je, da bi bilo nedosledno, če bi prodajali nekaj, kar ima za cilj obsodbo vse prisotnosti trga. Ofenziva v obliki boja proti zasebni lasnini, intelektualni ali kakršnikoli drugi, je naše močno sredstvo proti aktualni prevladi. To je sila opremljena za hitre ofenzive in povračilne odarce. Ta film, ki je distribuiran iz vseh komercialnih in pravnih kanalov, ne bi mogao obstajati brez podpore tistih, ki organizirajo njegove predstavitve oziroma projekcije. Film ne pripada nam, pripada tistim, ki ga želijo vpre, vpreči v revolucionarni boj. Podpisana sta Jean-François Brignet, kot sem že omenil, in Victor Leon Fuentes. Toliko skraka z nekako filmov za vod, kasneje seveda predvidevam v pogovor z Maticem, bomo o tem rekli še nekaj več. No v bistvu, jaz nimam preprek pri tem, da povozim te, ki se še na svojo razvada, oziroma to na din celo zaliko v uh, Jaz bom kar nadaljeval, tako da, se boviš pridružili, se ne pridružijo. Čist kratko, samo da omenim, filmu je več kot jasno, da nekako sledi trendu, ki je nastal leta 2007 na spletu. Sideguest moče se še spomiti tega. To je bila ena serija spletnih fenomenov z podobno vsebino, z določenim miksom resnici in teorij zarot in podobnih. Zadejo, nekako mislim, da ta film eh, jaha na tem valu, čeprav eh, za razliko od Zeitgeist-a je daleč od popularnosti, ni pa popolnoma zanimljivu, kaj se tiče recimo, sploh v Latinske Ameriki in pa tudi v drugih delih sveta, skakar, mislim, da je Zeitgeist bil precej prisoten tu na Zahodu nekako, medtem ko ta, ki smo ga danes videli, pa nekako bolj tendira v v uh, Latinsko Ameriko je v tisti sveta. Uh, verjetno je to povezano tudi z avtorji, ker pač dobrši del avtorjev Hajron so stigali uh, Meni je nekaj zanimivo, ja sem ta film gledal, mislim da ne dolgo potem ko je se objavil na netu in takrat se mi je zdel zelo radikalno, zelo ekstremen, na nekaj način naj ne, pačsebina. Zledli, zdaj, ko sem zadeval nekako ponovno spet gledal, pa se mi zdi, da so vse te teme, vse te zgodbe, ki smo jih nekako tu slišali, vse te prilige, postale veliko bolj normalne, veliko bolj normalizirane. Sicer ne vem, če imate podobno izkušnjo pa podobno mnenje. Ne, mislim, da se ne da zanikati in to je, da pač film zagovarja neko anarhistično pozicijo. To je bil tudi en izmed razlogov, za kaj sem se nekako odločil, da kot gosta tega pogovora po filmu povabim Matice Primca, ki je, pač lahko kar preberem nekako njegovo kratko biografsko noticijo, na začetku omena. Matice je aktivist in anarchist, ustanovni član in koordinator inicijative Mestni zbor, v sklopu kater je podal predlog za uvedbo instituta participatornega proračuna v Sloveniji. Je član ter koordinator za slovenijo mednarodne organizacije za participativno družbo, ki po vsem svetu združuje več kot 3,5 članov, aktivn pa je tudi med drugim v okviru federacije za anarhistično organiziranje. Mislim, da tudi nekaj časa je bil urednik njihove revije Autonomija. Tako da v Mariboru skoro da ne poznam človeka, ki bi bil bolj kompetenten, da nam nekaj pač pove o anarhizmu. Zdaj verjetno se strinjaš, film je na nek način anarhističen, oziroma ima nekaj uh, konotacije. Uh, ja, zdaj film je tako, uh, to je to, ko smo koncu videli, ne, ko se je ta tek sponavljal, kaj je treba narediti in kako dojemati moč in jo razrušiti. Vizprej, ko je govoril, uh, naprimer, ne, da pač prava demokracija je to, da se pač možica ljudi vključuje in sprejema odločitve skupaj. Ne. Uh, ne, to je pač popolnoma anarchističem, tudi očitno, da so ciljali na to. Ne. Uh, ne, Čeprav moram ne reči ne, demenet, kljub temu, da film ne ta film neizmerno razbesni. Um, namreč ne, težko prideš skozi neki, neko komunikacijo, ki jo hoče nekdo nekomu povedati, ne, ki traja 52 minut, uh, brez da je vsem našteti en argument, en fakt, eno vprašanje, ki bi ga dvignal, absolutno nič. Ne. To je v bistvu je bila pridiga e, in ne, s tem je apsolutno nemogoč kogarkoli prepričati, ki že neprej ne verjame v vsaj kar od tega. Ne. E, ne, mislim, ko sem prvič gledal ta film, sem mislil, ok, ga bom mal demantiral, ne, pa sem pa ugotovil, mm. ne, da lahko praktično vsak stavek demantiram, ne. E, ne, ker namreč ne teme in take, ki jih naslavlja, Uh, v bistvu do take mire posplošuje, ne, da je v bistvu vse napačno. Vsaka trditev, ki jo da, uh, ali ne definira, ne, pa pa sploh ne veš, kdo je zdaj ta sužnj, ki, ki vse to počne. Ne, uh, do tega, ne vem, ne, kak nas zahodna medicina ubija, ne, uh, do tega, uh, kako nas uh, vse dobrine, v bistvu, eh, eh, zaslužnijo, ne, mislim, čeprav jaz mislim, ne, da je hrana je pa kar vredno, če jo imamo, ne, in se nas ne bo zaslužila, če jo bomo slučaj kaj dobil, ne, eh, in podobno, ne, mislim, generalizira do te mire, ne, da je vse ne smislo, ne, ker v bistvu se pove, ne. V bistvu, to je pač prvi paradoks, na katerega ga nam v filmu tako naletimo, letimo, s v smislu tega, kako uh, pokvarja na nek, na nek način ta družba, se pravi, kako smo služni, Krati pa uporabi sama sredstva te družbe, ne? se pravi od tega hipnotičnega nagovora do tega, da pač uporabi uh, komercijalne slike. Uh, jaz pač nekako razumem, kar je tudi avtor na nagovor povedal, da je pač to orožje, ki ga pač treba vzeti v roke. Se ti zdi, da je to dober pristop recimo, da nekako poskušaš se s tem spremeniti um, Ja, jaz mislim, da ne. ne. Uh, mislim, ja, tako se je rekel, to je ta trend, ko ga imajo pač propagandne inštitucije, ne, že od Brnaessa naprej pa, ne vemo, pa najljubši teolog, teologen, Nibur eh, ni je rekel, da moraš pač, uporabljati ne, eh, zelo emotivne, ampak preveč simplificirane ne, slike za to, da pač lahko vodiš ljudi ne, in pač ta se je odločil, da bo isto. Ne, Uh, in zdaj karkoli si misliš v metodi, ne, če oba uporabljata isto metodo, uh, bo potem zmagol on, ko ima večji megafon. Torej, se oh. to metodo ne boš uspeli. Torej, ti nekako ne misliš tudi, kaj se tvoje dejavnosti tiče. Zdaj, če sem lahko malo oseben, uh, kot sem nekako že tudi ti omenil, uh, te lahko poprašam, mogoče malo o tem, kaj tisto tebe nekako motivira, uh, da se nekako družbeno uh, aktivno uh, angažiraš oziroma ne nazadnje, mogoče glede na to, da smo že nekaj rekli o anarhizmu, pa mislim, da to je spet en takih pojmov, kot smo imeli primer prejšnji teden, ko smo govorili o humanizmu, da ga moče treba malo bolj natančno določiti. Jaz sem tu eno kratko uh, definicijo vzel iz uh, slovenske strani, Rulec, ne, te, kako gledaš na to stran? V bistvo je en z največjih slovenskih portalov posvečenih No Skarjka brez vlade. No. Mislim, mene zanima, skarka, kje se ti znotraj tega anarhizma nekako definiraš oziroma najdeš? Ja, mislim, se zdaj je anarhizm v bistvu ni kompliciran koncept, zelo enostaven koncept. Uh -huh. uh, sicer tu je mogoče malo nesrečno. Uh, mal nesrečno uh, no, to je ravno tisto, ne, kbe pisan, namreč treba je pač razumeti, ne, da čisto vsaka družba pač temelji na prisili, tudi anarhistična bi bila, zdaj, vprašanje je, ne, uh, samo uh, pač, kdo določa, kaj je zdej ta prisila, ne? Uh, ne na primer uh, anarhisti pač verjamemo, ne, da avtoriteta ne sme obstajati razen kadar se lahko pokaže kot legitimna in ljudje to sprejmejo, na primer, ne, kot temu da lanarhist anarhist, bi jaz pri pri čist zagovarijo, ne, na primer v obliko prisile, ne, e, Ko mali otrok, ne, leti proti cesti, da se ob avtopadu, ne, ga lahko prisilno ustaviš, Meni se se to di vredo, ne, in to je že oblika prisile, ne. Tako, je pač ne moremo zagovarja družbe ki, ni, ki nima nobene prisile, ne. Torej, je prisila, Aj, absolutno, ne, na primer, ne, to da imamo pač ista pravila, ne, za pocesti, ne, za to, da ne fura v eno smer po avtocesti kot po drugo, ne, pa se pač vsi popijemo, Je spet prisila, ne, seveda, ker če pač ni prisila, ne, pač tudi pravila ni, ne. Zdaj ta prisila je seveda lahko tudi v raznih nivojih in ne vem kaj, ne. No, ampak temeljno je to, ne, da se lahko, ne, velikokrat se anarhizem razume, ne da je brez pravilne, ampak ima ful pravil. Ne. Samo vprašanje je, kdo pravila postavlja. Kdo postavlja pravila? Ja, pač ne, skupnost sama. Ne. S tem, da je v je ta razlika, ne, da ni mišljala država kot skupnost. Ne. Ampak pač kdorkoli se na nekem moči odloči, da tu pa ta pravila velajo in je to to. Ne. Zakaj se nekako ta pristop večini ljudi nekako razdeva precej naiven? Je to predvsej posledica, bom rekel, te neke tradicionalne percepcije anarhizma, kot pač destrukcije, kar bi so verjetno mediji predvsej dobro nekako sporočajo? No, to težko rečem, ne, zakaj se ljudem zdi na jun, verjetno pač, ne vem, neko pomankanje premisle, da če razmislimo, ne, pa v bistvu, kako mi, kako se obnašamo, ne vem, da prijateljev, ne, je to anarhističen način, ne, tudi v družini, ne, koliko ne anarhističen način, ne, pač z ne, tem, da No. Uh, uh, no, a ne Kaki se je tudi matio jaz mati znam zelo marajo ampak... na hitisni brejemo priznat začina imajo hm. precej bom rekel piramidalno strukturo pač nekdo ne? gospodar moja je ja sam rekel, da če si sam ja, če si sam <laughs> no ampak dobro ne med prijatelji je pa pač prosto vojna asociacija ne pa gotovo je ne relativno anarhistično ne se vsi smo vjeti v to ne? Zdaj je samo vprašanje, ne, če si lahko predstavljaš, da se da to raširi tudi na ljudi, s katerimi nisi dober prijatelj, ali se ne da. Ne. Uh, in taka zadeva se da testirati, ne, pač pogledaš, ne, naj se nekdo proba na ta način organizirati in vidiš, če deluje ali pa ne. ne. Uh. Mene v tem kontekstu prisile je vedno zanimalo, zanima, kako bi anarhizem nekako uredil koncept izobraževanja. Uh, to je ne bolj problematičen del posledovanja nekako te psihološnje miselnosti, kako se recimo po tvojem, uh, to predstavljaš? Ja, anarhist ne, kot uh, uh, pač vse druga, ne, spet ne res pa da gre tu za otroke, uh, in tu se pač, ne, tepeta, nevem, anarhistični koncept izobraževanja, ki je Uh, mogoče ne, tako ga imamo mi, ne? pač mi starejši naberemo znanje, ne? ki ga morajo mladi vedeti, ne? in jim pač jim tupamo to v glavo, dok ne vejo, ne? in potem so kao izobraženi. Uh, Medtem, ko je način izobraževanja, je pa formuliran na tem, ne? da je v bistvu otroci in psi, ko se izobražuje, ne? se se nikoli ne nehaš, ne? Uh, pač v bistvu raziskuješ ne? življenje, svet in imaš ljudi, ki ti pomagajo, ko, ko ne veš, kje gledati. To sta pač ta dva koncepta ne, naše izobraževanje. bančni sistem, ne, uh, ne, ta uh, pač ne, bi bila pa pač nekaj izvedenka tega, ko se reče going along a string, pač, daš vrvico in pač otrok raziskuje, ne, ali ne vem kaj, ne, pač sam razišče v kjerosmer. Ne. Um, zdaj, uh, tudi zelo pomembno pri enerhizmu je, ne, da vse ushaja v bistvu iz življenja. Ne. Ti se ne učiš matematike, ne, zato, ker pač, ne vem, ne, ti povejo, da to moraš znati, pa ne veš diplome dobro, ne, ampak zato, ker najdeš v življenju res potrebo, da to veš. Ne. E, isto ne vem, ne, geografije, isto filozofije, ne, konc koncu, e, vse te stvari in pač do nivoja, ne, kjer, bi, kjer to e, dokoder te zanima in dokoder ti je koristno. Zelo e, pač organsko raste no, pač potreb samih. Ne. Zdaj, ti si, kot sem že prej omenil, nekako precej aktiven na te slovenski sceni, pa tudi mednarodni, kot smo nekako slišali. Pa mogoče najprej zanima zanima tak faktično, kakšno je stanje anarhizma v Mariboru v Sloveniji. poznaš? no, v Mariboru ne rečemo, da je anarhistov. Pač ja, Nas je šest, ne. kaj ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Je ne, ne, ne, ne, ne, Anarchistov in anarchistk, oziroma anarchistkin in Maribor. No, in v bistvu ne, aktivnosti, ki jih zvajamo, so v bistvu neke obveščevalne, ne, torej razdeljujemo to našo anarchistko, tudi članke pišemo za njo, poleg tega se ne vem, brezplačna kosila organizirajo, ne, oziroma za donacije, ne vem, kdo hoče dati. In pa no, praktično vseh šesti aktivnih v pač inicijativi za mestne zbore. No, ravno to me kot naslednjo nekako zanima. Ti si pač nekako v splošni javnosti, postal znan kot nekdo, ki posebej angažira. Kaj bi rekel, propagira malo smešno rečeno, ampak nekako zagovarja to idejo o neposredne demokracije. Iniciativa mestnih zborov je postala zno znana, zdaj pa v zadnjem času je tudi ta ideja participativnega proračuna. Mogoče lahko poveš kaj je o tej ideji iz kakve neposredne demokracije v sklopu anarhizma, pa mogoče tega, kar ti počneš tudi v Marivoru, oziroma kako nekako to dva se opade? Uh, ja, no, nisem preveč pam da nisem kaj posnal široko znan zaradi tega, ne, pač, ker tudi iniciativa mestnih zborov je v zelo majhnem delu moj prispevek, ampak je mnogo ljudi. Uh, ampak, uh, no, kar se pa tiče neposredne demokracije, je pač uh, toliko, da to sicer ni zdaj anarhistični koncept. Samo, dač mm. uh, ljudi zdi to, ki ne bi nikoli rekli za sebe, da so anarhisti, uh, ampak se pa ne v tem pokriva. Ne. Um, in uh, mislim, da je pač dobro ne tisto, kar, kar je tudi filmovilo na koncu, da pač, če se gremo prav v demokracijo. Ne, je, toda v bistvu, ne, mi so odloča moč, oziroma odloča vot, je pač nas dost. Uh, ne, in jaz bi se na primer tudi dati glas nekomu, ne, kot je bil hmm. citat noter, ne, pač tega verže stran, ne, zato ker uh, na primer v zdajšnjem hmm. sistemu seveda, ne, uh, uh, ker zdaj lahko delajo s tem glasom pač poenkrat daš lih kaj hoče, ne, niso nič vezano um, in to je v bistvu ta, ne, uh, umestne korake, ne, preskočimo s tem ko damo direktno, Zdaj je večkrat razložen, ne, zakaj na primer je Slovenija, nedemokratična država, ne, pa, če lahko ekstrapoliramo na vsako drugo tudi, na mi v ustavi piše, ne, da pač ljudje ne morajo o, o ničemer direktno odločati, ne. Čeprav, ne, so bojda, ne, mislim občani, prebivalci, ne, so kao nosilci oblasti, ne, ampak odločitve pa lahko sprejemajo samo naši predstavniki, ne. In to je očitno, ne, da je ta razdelitev bila narejena zato, ker se že naprej predvideva, da bodo predstavniki drugače odločali. Ne. Ker, če bi enako odločali, ne, pa ne bi bilo treba dati enim blokirati, pa drugim ne. ne. E, in tu pač tista fundamentalna nedemokratičnost. Ne. In seveda kot vsak drug sistem ne, postavijo pravila, ki se potem silo uveljavljajo. E, kateri... 47. Pa novo fiskalno pravilo. Zdaj, če bom točno povedal, ne, kaj piše, ni, da ne smejo ničemer odločati, ampak ne smejo odločati o ničemer, kar se tiče porabe javnega denarja. Pač. No, torej, razum tega, ne, vsega, kar bomo zgradili, kupili, naredili, ne vem kaj, vse, pa plač, pa to, ampak razen tega pa lahko odločamo o čem, čem. To, to je ena stvar, ki je mene predvsej begala. In sicer ta neka vera v individualno sposobnost ali pa sposobnost individuma, da nekako sposoben sam sebi urediti življenje, to je nekaj, kar v bistvu najdeš sveda, tudi v drugi, dosti bolj, anarhizmu, nekako nasprotnih ideologijah. Med drugim tudi imamo, recimo danes, mnogi pravijo, da ta, ko je menj neoliberizem, pravzaprav je anarcho ne? pač neka anarhistična oblika kapitalizma, ki prav tako temelji na te ideje, ne, da pač nišče ne sme posegati v pač svobodo posameznika, sva to razliko, da pač oni razumejo to svobodo svobodo trga. Ne. A, kak vidiš tu, oziroma, kakšna ta funkcija individuuma ima znotraj? Odko ta vera, v, oziroma to prepričanje to, da je posameznik a, nekako sam sposoben se odločati o stvarih na pravilni način? No Anarhisti, na primer tega, sploh ne verjamemo. Ne. Uh, pač, ampak to je nek konstrukt, ko so ga pač utopili v glavo, zato ker tak je najboljši način, da nam še nikoli Ne, če se bo vsak eden po eden šel boriti proti velikem sistemu, ne, bo seveda vsak zgubo. Ne. Yeah. Če bi se pa najprej organizirali, pa se pa šli boriti proti velikem sistemu, imamo pa šanse. In se je tudi že v zgodovini, da se da zmagati ne, do neke mere. No, to so te njanse znota anarhizma, ne, ko ta kolektivizem in tako dalje. V bistvu tudi druge anarhistične veje, ki nekako pozagovarjajo seveda to pravico oziroma to svobodo posameznika. No, ampak vse ne, zagovarjajo to pravico posameznika seveda, dok, ne, drugo ne kršijo ne, je, med ne. tem, ko ne, ta anarkokapitalizam sami ta. sebe vplicujejo, pa nobena druga veja. Anarhizma njih ne, ne. Pa zagovarja, da ti lahko delaš drugim kar, češ ne, češ, tako imaš znak za to. Tako. Uh, no, v bistvu, ko smo nekako zdaj že bili pri neposredni demokraciji, mogoče nakratko še omeniš to idejo participativnega proračuna. To je tudi ena zadeva, ki ste jo nekako po tvojem spolzorstvu predstavili javnosti že nekaj časa nazaj. Pa komu malo več povešal tem, ki je trenutno ta ideja za Ravni Maribora? Uh -huh. um, ja, dober, ne, ideja sama, pač je zelo enostavna, ne, če vidimo pač neke te posredno odločanje, ne, torej če neki naši predstavniki, ki nam niso z ničemer odgovorni, ne, odločajo o uporabi uh, denarja oziroma, ne, ta denar ima namen, ne, se niker uh, v bistvu uh, dan tam, pa da kaj če, ne, ta denar naj bi bil namenjen za zadovoljanje potreb občanov. Ne, in, Ugotavljamo, ne, pač, ne, naši protesti ostaje, so jasno pokazale, da pač oni ne delajo to, mi hočemo s tem denarjem, e, In, ne, ker se pač to že v mnogo državah mnogo let poskuša s predstavniki, ne, in rezultati so vedno podobni, ne. E, Je najbolj očitna analiza, ne, da sam zamenjati ljudi, ki so pač ki odločajo o tem denarju namest nas. E, ni vredo, ne, ker nekaj v sistemu, ne, pač način organiziranja, ne, ljudi sploh lahko kakorkoli, ne, kakorkoli to analiziraš pač nujno privede do teh posledic, da se pač slabo to naredi. Ne. Uh, torej, ne, pač nam je bil najbolj logičen korak, ne, pač umaknati ta omestni člen, uh, ne, pa, naj ker občan sam pove, ne, torej najostanjenek naj sistem izbire, ker lahko občani skupaj v bistvu se odločijo, kaj je zdaj najbolj pomemben ne, kaj je treba narediti in kaj so dejansko naše potrebe, namest, da je en drug tam ugiba. Ne. Tu bom eno lučno težavico. Prihajam z enega zelo ruralnega dela Slovenije, kjer je bilo znan v Sloveniji rano potem, da nekako vsak kmet, ki pač prihajam z ruralnega dela, kot sem rekel, eh, poveličuje svoj las brtiček, eh, če veš, kaj mislim. Eh, kakšna je nevarnost, nevarnost tega, da dejansko tudi znotraj takšnih oblik neposredne demokracije prihaja do segregacije na tiste reku, močnejše in najmočnejše. Nenazadnje se to povezuje tudi vprašanje glede anarhizma oziroma organizacije. Se, recimo, imeli smo v zgodovini kar dobre primere raznih komun, kjer se recimo ta oblika neke nehierarhičnosti hitro sprevrgla v oblike hirarhije. Ne. Seveda pač močnejši prevlada. No, to je pač dejstvo. Ne. Zdaj, eh, dober, če gremo skozi primere komun, ne, to ni tak. Eh. Ne, ta nasilje je ponovno prišlo do dzuni, ne. Mm. Ne, ne, da so se te ti sprevergli, ne, ampak se jih pač postrelili, <laughs> uh, tako pa niso bili tak dobri več v svojem delu. Ne. Um, so bile pa tudi take, ko so se spreverli, ne. naprimer izraelski kibuci, ne, je bil že od sega začetka totalno mm. rasističen, čeprav so med sabo zelo solidarno in ne vem kaj delovali. Ne. Um, Ampak, dobro, nevarnost obstaja, ne, tudi dejansko, ko vidiš v svetu, ne, se zgodi. E, je pa, pa naprimer, no, zelo malo ljudi v svetu, zelo revni, ne, se zelo malo udeležujejo tega. Ne. E, kaj Zakaj? Od e, izobraževanja do Po moje je pač ta no, neka stresiranost od družbene, e, pač niso navajeni mislijo, da jih ljudi ne bojo sprejeli, če bojo tam prišli. Ne. Verjetno je to tudi dejansko stanje, ker tako družbo pač malo Ja, uh, ne Ja, pač v kulturi. Ne. Um, to je zdaj ugibanje, mislim, ni zdaj bilo znanstvene raziskave, na to naredno. Uh, da, jaz vem za njo. Uh, vglavnem, ampak bi ugibal, da je to to. Ne. Um, Je pa to, no, sej, ne, ni edina sprememba, ki jo, na se pa ne strinjam ne, z filmom, da edina sprememba, ne, ki jo lahko narediš, je pač totalna zmaga ali pa neč. Ne. Ne, v bistvu je veliko korakov v mes, ki so vredni se boriti za njih, vkinitev formalnega suženstva, koli smo zdaj moderni sužni, ampak noben mi ne pove, s kjer zavrka seksa, pa, pa kdaj bom za jaz dobo. Čeprav ne, si omejen z tem, da imaš nizke prihodke ali pa karkoli. Uh, je bilo prej precej slabš, ne, tako da to je to bila že ena sprememba. Ne, to, da lahko za ženske voljo, pa ne, se odrejstvujejo, pa niso več lastnina svojega moža, ne, ampak so suverene sebe, To je tudi dobra sprememba. Ne, in, uh, ne kupim argumenta, ne, da se ne bi splačali za to zato, ker bi pol bilo stanje slabše in bi pol hitrej se za končno zmago ne borili a je uh, zgodovina kaže, ne, da se ljudje borijo za boljše uh, boljše stvari, več ko majo pravic, ne, ne, ne takrat ko jih najbolj zatiraš, takrat najbolj regresirajo neke nazadnjaške in nevem kakene, ne. Vem kake, ne. Uh, ne niso midenevem sužni najbolj emancipatornih, ne, oni so hotli sam, uh, v bistvu, nevem, pobiti svoje gospodarje in ali pa prevzeti oblast nad njimi ali pa jaz, ne, to ni posebej progresivno uh, oprej. se je malo bolj natančno, mogoče lotimo, lotimo nekaterih sebin, pa ne nazadnje pač tudi za vam dan besedo mogoče je pravaj razložiti če malo, kaj je v bistvu ta medna organizacija za participativno družbo? Uh, kaj je, za zakaj gre v bistvu v tem? Ja, tu, tu gre v bistvu, mislim, to je bilo treba dolgo in široko razložiti, sicer, ampak obstaja ne, teorija, kak bi organizirali celo družbo po participatornih principih. Ne, od političnega, družinskega, spolne, v bistvu, usmerjenosti, in seveda tudi celo ekonomsko teorijo. Mislim, celo ekonomski sistem, ki bi baziral na pač participaciji. Ne. Zdaj, to bi teh, od teh lahko razlagal po dve ure, no? ampak ta IOPS, uh, torej International Organization Party Society, ne, je pač nastal kot organizacija, ki bi poskušala neko, ne, ker to pa ne, da če se bo samo v državi to začelo širiti. Uh, smo videli, kaj se je zgodilo z državam, ne, ki so primer se označile za anarhistične, so jih napadli čisto vsi ostali. Ne. In je pač treba to nekog od spodaj vzgor v vseh državah ne, nekrati in to je pač organizacija, ne, ki spodbura ne, ta način razmišljanja in ljudi izdružuje, ki poskušajo na ta način nekog spremenjati družbo. Ne. Ko si prej govoril o inicijativi mestnih zbor, pa participativne in tako dalje, kakšne so tvoje izkušnje z temi težavami, ki se jaz mimo glede menu. kakšna je praksa, ki se tiče inicijative, kako ljudje sodelujejo, imajo tudi podoben odnos, kot si Ja, pa v bistvu je še malo slabš. Niso samo zelo revni, ko se ne udeležujejo, ne? ampak opažamo, da so veliki, mislim, zelo podreprezentirani v bistvu mladi. No? Ne, ne. Študent od, študente bi, po moje, znal po imenu naštetne, mislim, ne, ne poznam ampak na prste ne, roke, ki so se udeležili tega. Ne? Mogoče lahko to zdaj uporabimo kot navezavo na povaj. Zdaj pravšal ne vezke, ali višji sloj? Višji sloj to misliš koga? Še je mm. fejo. Profesor je? Profesor je, bi je rekel, da je manj. Uh, ampak tako, no, ta profesionalni razred, naprimer, ne, uh, upokojeni, bivši visoki sloj, rečemo, kaj je taga toja. Uh, val da hodijo tudi, ne, ti funkcionarji ne, uh, poskušati kakje točke nabirati ali kakje tage uh, poskušajo, zato ki imamo metode, da jim to prepričujemo. Uh, ampak ja, no. Uh, zdaj edino tako neko, no, ko ko vidimo ful uh, pač je neka starostna, ne. Uh, mhm. <laughs> uh, ne, sprk nismo, ne, nobeno ni preprečen, prideti, ne. Uh, v bistvu spodbujamo vse, uh, edin pač ne moreš tja prideti propagirati ne, neke svoje ne vem, strankarske agende. Ne. Uh, tam si kot občan, ne, ali pa pač nisi tam. Ne. Uh, če imaš pa funkcijo, bod pa na svoje funkciji. Ne. Uh, tako da to je neko pravilo, no, glih zato, da se ne vzpostavijo neki neformalni centri moči, uh, ne, ker pač neformalna moč je tak tako nevarna kot formalna, še posebej pre nas, ne, ker smo, kot so v filmu rekli, ne, smo navajeni v bogat. Ne. In pride nekdo in reče, jaz sem pa, ne vem, svetnik, ta in ta, ne. Uh, in pa se vsa vprašanja sam še te osebi naslavljajo in podobno, ne. In potem uniči cel namen, ker potem se menimo v njegovih problemih, ne. Uh, in pač to propade, no. In v bistvu zato imamo na vseh zborih pravilo, da pač vsak je tam sam kot občan in pač ne smemo se meniti v funkciji od nobenega tam, ne. Tud, če je kdo koma, ne. Pa so ljudje potrpežljivi v, v tem procesu, ker domnevam oziroma nekako razumem, da je ta procesa zahteva izjemno potrpežljivost verjetno. Ja. Zdaj tak, ne? problem se skalira, ne? več ko je ljudi teži je. Ne? Mhm. Nekolik, ne? Pač ta dinamika, ne? pač si skriti v množici, se si več dovoljiš bolj kršiti pravila. Ne? Am, ampak na, največji kršitelji so v bistvu bili ti funkcionarji. No? v bistvu, ko prideš na zbor, brez, da kdorkoli pove, znam povejati, to v petih minutah, kdo je funkcionar. Ne. To je ona oseba, ki ima nobene kulture v debatine, uh, Ki se skozi skačejo v besedo, ne, se ne držijo nobenega pravila, replicirajo na vse, kar kdorkoli reče. Uh, Potem že veš, da bo povedal čez pet minut, ne, da je pa predsednik četvrtnega sveta. Ne. Uh, <laughs> ti si tu tak pri merek, ja. Uh, uh, ampak... No, jaz, mislim, da se ne bom rekel, da so vsi taki, no, ampak smo pa opazili ta trend, no, saj jaz njega. Da mogoče nakratko samo še to povedati, te vstaje nekako po letu 2012 v Sloveniji, ka, pa to politično vzdušje nekaj, ki je sledilo tem vstajem, kako precepiraš to, kako, razumeš, vse se spreminja, kaj bom rekel v neki pozitivnejši smeri. Vas, to je namreč tudi ena zanimivost, da sploh inicijativo, mestni zbor oziroma ti mestni zbori po Sloveniji, mislim, da jih zdaj že več, mm -hmm so bili označeni kot ena najbolj pozitivnih posledic teh staje. Ne? Se počutiš zaradi tega mogoče nek način razočaranega, toč, da to je to edino nekako, kar je uspelo v tem stajam v naši družbi? No, jaz mislim, ne, razočaran ne. Uh, predvsem zato, ker mislim, da v sicer zelo pomembne in jih, ne pohvalne in ne vem kaj, ne, ampak niso neko urodje za formacijo ne, neke boljše politike. Ne. Z protestom se da samo povejati proti čemu si. Ne. E, ampak veliko težje delo je pa, ne, pa povedati zakaj si. Ne. E, zato pa, ne, ker za protest rabiš samo mobilizacijo. Ljudi, ko pridejo na eno lokacijo za tri ure, ne, e, naprimer, ne če hočeš pa povedati zakaj si, ne, pa pa to že v bistvu ne, pomeni veliko debate, veliko vsega. Ne. In pa, v bistvu, To pomeni nekako angažman, ne, tako ko je tudi v, ne, ali v teh naših samorganiziranih četrtnih skupnostih, ne, ko so po mestu ali pa kot ne, del IMZ-a, kot moderator ne, teh skupnosti. Um, v bistvu, kar je precej bolj zahtevno, ne, to je pa, ne vem, deset ur na teden naprimer, ne, ali pa še več. Ne. Zanimivo smo imeli prejšnji teden debatu o tem, koliko so tehnologije krive tega, da je ta proces na ta način, bom rekel, na nekem čim poenostavljen. Ne. Nekako ti upori nimajo lebenih korenin, a pa jih mojo malo, ne? se pravi, nekdo objavi nekaj na spletu in je potem to kot tisti uh, trenutek uh, uh, rekel, angažmaja, se pravi, ljudje vidijo nekaj in potem pridejo, in potem, ko grejo domov, zadeva, razpade. Vidiš tudi ti mogoče tu problem, predvsem v tehnologiji teh, teh uh, združevanj. No, mislim, da tehnologija sama ni problem. Ne. Problem je pač, kako jo uporabljaš. Ne. Tehnologija je lahko kladiv, ali pa razgradiš hišo ali pa razbiješ komu glavo. Ne. Uh, mislim pa, da se uporablja naroge. Ne. Uh, ne, zdaj, mogoč, ne, kaj je bilo naše dognanje pri vseh tem, ne, organiziranje teh zborov občanov, je to, uh, da smo pač insistirali, da je to osebni stik. Ne. Uh, Namreč, ko si ti sam doma, ne, imaš ti lahko svoje sebične impulze in ne vem kaj, ne, ampak ko sediš med ljudmi, pa te gledajo, ne, pa ne, si ne upaš biti ko domač povedan, ne, ampak pač prislukneš in resno vzameš ne, in tudi razumeš težave pač drugih ljudi, ne, niso tvoje vedno najbolj pomembne. Ne. Uh, tako da v bistvu ta osebni stik je strašno pomemben, ne, kar pa ne pomeni, da se pa ne bi dali. neke druge, ne vem, ne, nadzorne funkcije ali pa informacijske funkcije, pa poenostaviti uporabo tehnologije. Jaz bi vas počasi vključil v ta pogovor. Če imate kakšno vprašanje, kar zvolite, pa vprašajte, če, če mogoče že zdaj do te točke, kakšno vprašanje pripovejte. Sicer bi pa počasi, postopoma krenem po teh nekih poglavjih, kot sem že v uvodu omenil, bo so ta poglavja na nek način tudi sebinska izobišča, filmov večero, ki bodo Ki bodo potekali pač v prihodnih mesecih, zato sem pač potem ta film nekako tudi zavrtel. pa Ko si že začel z učenci in temi, ki manjkajo na mestnih zborih, pa rečemo, to, da, je neka, da je to neka absolutna, absolutna služnost. ne temu rečemo, prepoznavaš kaj tega v teh razlogih, ki se jih prenova za to, da se ljudje nekako ne angažirajo in je ljubše. Včeraj smo imeli dan happiness vem, če veste, kar dosti smo brali o tem lahko, brali smo tudi razne analize o te indeksu srečnosti na svetu in če v bistvu to bereš, nekako prideš do sklepa, da ta svet pravzaprav ni tako zelo nesrečen, kot se mogoče marsikovom pomotoma, ko gleda seveda na televiziji razne informacije in tako zdi, ne? Uh, tudi za Slovenijo recimo, ki včasih pogosto beramo v tem, da smo še pa posebej negativni, ponovno ne velja, ne, da smo popolnoma nezadovoljni s svojim življenjem. Pravda pravi večina kar zadovoljna ne, s svojim življenjem. Uh, in uh, iz te perspektive nekako umanka ta nek motivator, ki po pravimo, da je to neko razočaranje nad življenjem, ta neka eksistencialna nuja človeka sili v to, da se pač opira, da kritizira in tako dalje. Misliš, da je problem to, da kaj mladi ne pridejo, ker se nekako zadovoljni v tem svojem trenutnem stanju? Ker v bistvu svoboda takšna kot pač je liberalna, kljub s če nisi prezahteven, nekako kar omogoča, kar dosti opcij in možnosti v življenju. Ne? Uh, jaz mislim sicer, da Ne vem, kako so prišli do tega, da so zadovoljni, ne, ampak se še nisem menil z nobenim študentom, ko bi rekel, da je zadovoljni. Ne. E, ampak čisto vsak pa je rekel, ne, da pa, pa jaz se pa ne da neč, ne. E, ne Jaz mislim, da je bolj to, da to pač bilo. ne poznajo. E, Nikoli ni, niso bili se zdanjen soočen z nekimi formami ne, pač delovanja v življenju, organiziranja kar koli, ki bi pač prinašali rezultate. E, konc konca vsa ta naša in zelo uspešna atomizacija, ne, da vsak mora za, sam za sebe se boriti. Ne. E, jih pač onemogoča. No, Mislim, da je to glavni razlog. E, zdaj tisti, kose vse aktivirajo, ne, so vredo, ne, ampak so pač redki. Zakaj lahko krivimo v bistvu to Je izobrazba tisto, je ta permisivna vzgoja, ki smo jo nekako ponotranjali po, v zadnjih 30 letih, eh, mogoče bi zdaj preveč psihologizirali, psiholo psihologizirali če bi šli to, Aleksandra, izvode. Ne, tega sem se mora ko smo mogli na fakulteti predstavljala, študentov sociologije, in smo jih vprašovali o aktivnem državljanstvu, je to odgovor, da, da niso aktivni državljanje načutjeni na pene, slaga vesti, kar niso ne čutijo se dolžne, da bi sta bi mogli participirati kot aktivni državljani. In potem ko smo vprašali zakaj, in bil pač ta line odgovor, ne? da zato ker so drugi ljudje plačeni zato, da da ureščajo njihove želje. Pač pri tem vprašanju ali smo danes uh, v v resni težnosti ali smo samo leni, uh, Jih in jih mogli vprašanje še prejedna in od Mislim, ne vem, ne? No, mislim, vprašanje danes tukaj tem o kaj se skupaj država, kaj se skupaj družba želi v hladu, ne? Mhm. Torej, kako mi vidimo zdaj mlade v prihodnosti, ne? Torej, kakšne koristi najma družba odmahiti, ne? In sigurno temu primerno se tudi potem kreira cel izobraževalni sistem, cela amerijska kampanja, vse vrednote, vse ideologije, vsa na načela. In uh, marsik, kateri temu seveda podleže ne? in se potem odstranili iz tega postopka. Definitivno je pa neče država v tem, da smo se vami skozi vezi odživrovalnih postopek bili naučeni, pa da mi zaupamo, ne? da mi slepo zaupamo avtoriteti, da mi slepo zaupamo tem inštitucijam ne? in ne dvomi mogeljih. Torej, v bistvu ti nimaš v nekem edijskem prostoru nimaš nikaj kanala, ki bi ti rekel dvomi, ki bi ti rekel raziskuj, bodi kritič, ne? In to je po to je mojem tista torej, ravno odsobnost tega impulza priberi do tega, da so seveda vsi apatični, da so se vsi odstranili, oziroma da pač sled, sledijo nekim tem načelom, ki jih tukaj zdaj mediji a, jim posleduje kot a, deset božjih zapovedi. Ne? In ravno ti deset božjih zapovedi ne, ne, ne, ne govorijo o tem, da zdaj bodi ti participatijun. Da si potrošnik, ne? kot je v bistvu tudi v filmu nekako spostavljeno, ta, to je pač sledenje te trgovski ideologi. Če država zareče, misli, želimo v naslednjih desetih letih, ne vem, letno rast BDP-a 2%, potem vemo, če se bomo pogovarjali, ne? Jasno, ne? Tako še bo. moče, jaz, mislim, da se mogoče vladna, to, da vsi govorijo, kako gre, da je stvarina slabše in slabše, Če se pa kljub samo v to, v to, v te 30 let, oziroma pa jaz mislim, da prav zato malo mladih in tisti malo mladih, pa in v resnici jim sploh ni dovolj v to, da bi se kakorkoli, za karkoli, sej bomo rekla tudi takrat, ko so vse angažirali, kakaj vem, školi tamo parlament metad, takrat se meni zdelo, en tak absurd, metali so zaradi ne vem nekaj malice, če bi to vprašali, jaz mislim, da so vsi imeli obitele srboj, da jim ne trpijo vmankanje, da so pač bili takrat tudi zaradi neče se dogaja, se gremo z autobus in tako ne pa iz nekega reslična, tistega, ne vem, neke stiske, nekega psouda, samega bivanja, da ne, ja, ne bom rekel zdaj, da, da ni takšno, ki ne vem, ki morali tudi po tej osnovi, pravi, da morali dobro, sve so, ampak večina žal in potem a, Mislim, da skupaj ne čuti od tega, da jaz bom rekla, če pogledaš v okolju, tudi tisti, ki bi zdaj rekli, da so, ne vem, na nekem eksistenčnem pa še spet ne vem, koliko jih je, ker ni računali, nekaj doma, ker ni vsega tega, kar smo rekli, da jih vodimo nekaj. In če primeramo, takrat, ko so se redi res iz neke stiske opirali, so se takrat, ko je mislila, da je bila ta stopnja dosti, dosti in nižje ne vem, tega manjkanja, tega, da ne vem, če v literatur overeš, če se vse malo poskušam tudi jaz sem sem pravzaprav iz tega obdobja, ampak na nek način, tudi za način razmišljanja, je bilo manj, je bilo več. Zdaj tega materialja je veliko in ni, in tistega kar pomeni, je prosto ni pomembno, ni imel, ni, ni mar ni imel. Ni imel, kaj naj rečem zdaj, meni je bilo pomembno, Sme bili preveč napsurdi, smo se nekaj čokolad, ker ni bilo, zdaj pa čokolada ne pomeni, zato ker je preveč. In jaz mislim, da tudi tu, ne glede na to, mogoče celo nekaj, ki jih prisilite v neki odgovor, ga dajo. Ampak morda ga dajo nekega ponavljajočega, naučenega, resnici pa nečuti. Nečo. Jaz pa mislim, da šutijo neko stisko, mogoče ne ravno do Dobrino, ampak neko drugo vse. Jaz sem, yes. sem tudi začela malo škodilač, yes. da najbolj do 30-ega leta, mladih so do 30-ega leta, ta, pač, na me je prišeljena misel, da mogoče res ti mladi do 30 leta, ko zapadajo, kot kategorijo večne mladi, da nečo tudi take stiske pričevljamo do 25 26, -26 leta, se še da več status študenta, del služb ni, ampak preko raznih študentskih napotnic. Ne, se še da tisti, ki ne študirajo, leč, pa zaslužitih narod, potem pa grejo na, na zahod, pa se vključujo razne do 22 leta uh, starosti možne razne bonitete. In dejansko potem, nekako do 30 mogoče je ta nehova stiska sistemsko omanjšana. In potem pod 30. je pa videl hodiča, ko je spaljal vseh kategorij subvencioniranja, statusa ni, zahod, na zahod si potem sam sebi. Ne. In ja, jaz mislim, da malo ta neendežiranost in otopeljo mladih je tudi iz tega. Do 30. -tega leta, še, če imajo toliko, toliko stabilne starše, v našem stabilne starše, še vsi nekako pregurajo in niše, ni, ni, ni ni ne zasežejo še dna, ne, ki bi jih ...motiviral in zaakce, oh. no, nisem prije zaakce. In včasih še prije tega, ampak ravno zato, ker se je generacija pri njimi nekaj ustvarila in je nekaj ozerva, iz katere se še vedno zdaj doizkodujte, pa tako je zelo kot očrpa, največ Pa ne vem, če to pomeni, da se neko imetje prodala, da je to eno, ne vem, garaža, karkoli, ampak še vedno se je tudi kot ni. Če pa so še starši, ki še vse to pokrivajo, takrat pa še bolj ni potrebno. Ni potrebno, celo, ne vem, se sliši nas pojutno, ampak jaz mislim, da, da je en velik vpliv. To je ena. Vkrati pa, ker smo se tudi tega sistema izobraževanja, z mislim, da ta sistem izobraževanja je tudi v tem času šel. Zdravljamo to skorja, a, tisto, kar je ne vem, povezalo se je, a, mogoče nezavestno, ne, ne, ne ampak tisto doma, a, se je potem v, tudi v sam sistem a, preneslo in je, smo spet tam, ni odgovornosti, ni niti občutka. Nekar, ja. ja. Uh, in jaz moram reči, da smo tisti, ki smo tudi v službah in prehajem, ali živati za postanje, ali jo odločiti za postanje. Jaz moram reči, da smo, tudi ko z drugimi se pogovarjam, ne samo da se ampak to, kaj prehajem iskoroženi nad uh, prestrašeni celo to so ljudje, ki bodo v prehodnosti, ne vem, ni naj skrubili, za takrat, ako ne vem, naše naše odloče, jaz moram reči, da se tako sistematično zgrešilo v vsem tem, da nimajo, da je prvič uh, tisto zavest, majo, samo to, da so oni zase in samo zase pomembni, uh, da bodo predvsem to skalkulirali, kaj oni potrebujejo nekaj potrebujejo tudi drugi in da, uh, da so vse, se ogromne napake vrnile takšne, ki mislim da v domeri tudi pri nas in ki druge posledice. Ni, ni ti mar. Brank. Zdaj nisem pravil zelo komu ni malo. Uh, govorili smo o mladih predvsem. Ja, no, uh, zdaj, to, kar smo zdaj redne nima niti približno veze s tem, kako mladi živijo. Ker se omejujete, da njiho ima trenutni materialni porožaj, da jaz pa je, da nima niti minimalni perspektiv, da bi kjerkoli, kakorkoli lahko kaj normalnega počeli v naslednjih desetih letih. Dejstvo je, da masa študentskega dela je v bistvu samo previta oblika nezaposlenosti, ki rešuje posamezne, zelo prekarno, kar prekarno, se tudi govori, njihovo situacijo v da je pomeni nič. Po drugi strani, ljudje na ta način preživljajo, dostalo, da enostavno nimajo moči, časa, da bi se s čimerkoli še drugače uh, angažirali na terenu, da nam kakorkoli odistvali. Praktično ima zajedari štiti za, za partnerstvo. Uh, druga stvar je, to pa imam, naro sva pravo da dejansko interes je zelo egoistično za večinu teh ljudi, ampak, jaz bom Že rekel, tako, mi smo izboljili take.. Prosim nekaj po. Moja se s njena zgrada, že stala je to moj produkt. Ne no, koliko, to, da je on vlil, ki je tako. Koliko je ta vaša moč v kulturi prišla do izraza, pač imamo izredno močno neko sekundarno kulturo, ki tudi vpliva na njihovo, to je tudi en izmed pointov celega tega ciklusa, ki pač govori o posledovanem svetu, da pač kot posamezniki lahko seveda naredimo toliko in toliko, ampak vedno več neki faktorjev, ki vplivajo na vzgojo, ki vplivajo na to, kako se ljudje obnašajo kakšne so njihove vrednote in tako dalje. Ne? Koliko je bilo recimo, če jo sami prepoznate, dejansko možno ugotoviti tega vašega doprinosa tem vašim potomcem? Zdaj, mislim, Zdaj kot, kot jaz, nisem mislil jaz, kot Branko Gelič, jaz mislil jaz, jaz je generacija, moja. Seveda je jaz Se na 10, 15, najši. Seveda, ja, tako je to drugo. Zdaj, jaz sam ne vzgajam. Vzgajajamo vse od projstva pa še malo prej, pa ves čas in doma, in na dvorišču, in vrncu, in v žoli, in na vuzlapalcu, in kjer koli. In če smo mi vsi vzgajali otroke, naše otroke, v egoistez, jih pa vse imamo. To je to, ne? En ne bolj, en ne tako ta vedno so razlike. Verjetno smo jim želeli, ali pa ste jim želeli prej dobro, kot pravijo, ne? Pot vepe, je tlakovano z dobrem izmenim. Ne, različni izmeni. pedagog. Zdaj, zapravo, sem te reči v Mogoče samo, da ne se film, da ga ne je pozabil, bo film je bil en citat, da mislimo, da obladujemo besede nisem pa besede obladujejo nas, pa je lahko razumemo ravno kot v bistvu neko govorica sistema, kot je to slavica, tak, da Če znamemo generacijsko zelo družbeno, In vidimo, kam sem po družba je v bistvu kot kolektiv. In zdaj pač ta slovnica ki podrežvaja v bistvu, ukrepe šolstvim sistemom, ki postaja drža na in se mi zdi v bistvu, tudi tako na sedmne ravne, ker se pač sam delom šolstva, res opažam to, kar ste vi rekli, ampak um, da je v bistvu sapljbe dodal, da, da to v resnici mi krejo, da mladi da so v tašnem sistemu, ki um, reproducira v bistvu pač za svoje ohranene in vsega žena reprodukcija točno tašno zavesi, in to se dogaja konektivno in na nezavidni ravni. Ne? Potem so redki mladi, tako je Matice, rekel, ki da iz toga je naredil nekaj iz a, svoje bolje, se pravi, srčnosti ali pač hoteje na posloji premisleka, ampak da bi to prečakovali v večjih, eh, kot polnožično, da se ne pa zdi prenazem vseh sistemskih omejitev, pa tudi pa je to, kar je v rankorji, v vsaki življenjski, da to stojali zelo Tako da je tudi potem, eh, ne, sicer, eh, ne, pravne, da je sicer da se odmali koraki že spoštane prednje, ampak eh, na koncu če bomo hoteli, Nisem pričakoval, da bo produkcija ne drugačna, da se tukaj civilizacija drugačna, da se sam s tem zamenja, ker je dejansko na področju ukvarjanja To pa potem je zahtevno, naporno in a, a, je to samo lahko delo kolektivnega napora, ne pa posameznika, terenotno pa ne bi bilo tako morda pesimistična zato, ker posledica staj je dosti inicijativ, ki so v Sloveniji. In če smo realistični, bi bilo najedna pričakova, da bo že zajedno stala fronta pa se povezala Samo predtem pa ni točko, da pa bo že. In a, ne treba samo pričakovati... Zgodovina ne. ni ravno prijazna do tovrstnih pleks. E, ni, pa to ne prijazna. Ne. A, Zato, ker zvukajo in pripada in se verjetno človešta iz napak uh, oči tam, da obje potiskajo prstje. Si pribličan? <laughs> ja. Ali zvon. Mislim zdaj, če, če pač prijema tega zaključka, da so mladi danes egoisti, ne? A da gleda pač samo za svoje 30 srede, pa štokaj okay, v dojime se pač uh, povele, da je to prav pot, ne? In seveda, da so pač De generacije... Kaj dojim pripoveduje to? Je, je okay. Seveda so pač generacije, da v životem sistemu govorijo, da je to strategija preživetja. Mm. Torej danes, če želiš preživeti, može biti egoist, ne, da vem, verjetno 30 let nazaj in še sistemu ni bila to strategija preživetja, ne, ali povene o liberalističnem sistemu, če želiš imeti čim večji BDP, moreš imeti zbrojvanje svojih vlastnih potreb, ne, in, in tukaj, tukaj, na vsem, na da, da te, da te, da tem modelu se potem gradi celotna družba, torej na egoizmu, ne. Zdaj, država, država je tukaj zelo, uh, zelo pametna, ne, do tistega znotka, ko pač želela imeti, Gospodarsko rast bi se videla, krepila egoizem, ne? ko pa ji bo začelo gušiti, potem bo pa začela spet kolektivizem. V vsake, v vsaki vojni, v vsaki krizi, pa potem seveda spet začnejo v vsej smužni stopimo skupaj, bodimo solidarni, ne? pomagam tu drugim. Ne? Ko pa se spet reklopimo na tista gospodarsko nota, pa <coughs> da je spet na razum, je za svoj rit, ne? to je strategija ne. a ben druge pomagal. v <coughs> nekem razvojenem času, ko imamo v bistvu pozive iz obeh strani. Ne? Tako ta egoizem, ki je prevladajoč, kot na drugi strani, ne? te neki pozivi, dajmo stopit skupaj s Slovenci, ne, saj znamo in takd. Kot uh, ko ta se izofrenija, mogoče komu jasno? Ne samo, še nisem končal prej, uh, recimo v tem, da sem dal kaj po ker se bi rano nedavno primer in pa mogoče se zdaj se dal podobno vprašanje, kot prej, uh, recimo prekratnjem blavnih jada in slovenski šplotnik je v sferih ogromno polavnih. Relativno, ja. Se pravi, kaj bi zdaj neko gledali to, kar smo gledali, pa je tudi bil nekaj pa v športu, pa posebej ostaje. In zdaj, če premislimo, ne, da smo kolektivno nevijali za te športnike in pač, koliko so na Facebooku, pa se da je Facebook piratli, pa v mojem pozmu ne, so ljudje, ki se spoštovaljajo in ne so totalno nekritično prepegnili pač tem uspehom, No, to se mi zdi pač tak, če gledamo na izledika, kaj se tu pogovarjamo, nič nekoliko kredenskega kot to. Ne. In, in zato se mi zdi nekaj zdaj naša generacija, ne, tudi tu nismo nastopili proti in če se potem mladi podobno nekritično navijali, ne, še to je to polno tašnih drobnih zgledek bila ponašli da v resnici ne moremo za to kakšni mladi so, s temi strašnimi krivi njih samih. In, šport je čudovita platforma za realizacijo božičnega protesta, ne pa bi je, recimo zrelost nekega ljudstva pokazala, ko bi ne na protestirali za te, ki so prednešali s regularne, pa ni bila dobenega proti zhoda in to sem bil res... Uh, nislam, Zadnji, ki se izpolnili, da so protestirali da sem, proti športni še, manifestaciji, smo bili mi leta 2008. Ja, še če, je, in to pogledajte, ja. v Braziliji pa že, pogledajte, mogoče zato kar skriva omeni, da je tam pač ekstremična stiska pač še roko večja, ne ampak tam se je pokaza la resnica, ne, se tega predstavla, skoraj ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. pač nekno nadih tega filma ta energije de Bore, ki je napisal pač to, ta o zaznakiti pa težba spektabla tukaj recimo smo vsi ta Jaz sem Jasno recimo pazal se prečem, da ko bom da beseda, ampak spremljam kar podrobno, manj pa ta ja. neka Um, bi reko filozofijo športa. No, še, staj je bi naredili tudi, ko ga neko antiteknovanje, ko imamo tu posebko, in če bi do glede, glede, ali, da pride To bi zanimiva abstrakcija. Spremam, s kakaj je to filozofijo športa? Okay, to je kaj Filozofijo športa, in me v bistvu zanima, kak v bi bistvu se šport nekako v splošni javnosti funkcionira in kaj sem v bistvu zadnje čase opazil in to je res izredno zanimivo. Mediji in pa športni strokovnjaki so vedno zanikali, vedno se trudijo postaviti v spredje to, da šport in politika ne gre skupaj. Da je to dvoje nezdružljivo, da je v bistvu šport. Šport, politika, politika in to dvoje se ne meša. Če poznate zgodovino, veste, da so te stvari vedno nekako zelo kontroverzne že pač od začetka nekih večjih športnih tekmovanj so vedno bile problematične, kar je verjetno v samem jednom velikih športnih spektaklov, ki so v osnovi politični, logično. Ne? Ampak kaj se mi je zdjelo letos zanimivo, zdaj posledica teh uspehov v Sočijo in kar sem pred dnevi slišal na RTV Slovenija, tega ne zanikajo več. Šport je postal emancipacijski faktor nacionalnega pomena govorijo o nacionalnem interesu, vrhunski šport je nacionalni interes. Skratka šport je postal, končno so priznali, šport je politična, emancipacijska dejavnost, ki jo pač država mora spodbujati zato, da pač, ne vem, daje upanje na eni strani tistim posameznikom, ki jo na drugi strani svoja veliki večini, ki pač to spremlja, ker je pač to potem pozitivno, kaj se tiče samega duha, kaj se tiče produktivnosti in takdaj. Debilo. In to je en velik premik, ki se, ki ne vem če kdo opazal, oziroma če bil, je bil kje zaznan, ampak dejansko situacija je na tej točki... Meni so preselji zemljivi američani, ne, ki pa še vedno se vztrajajo na tej pozitiji, logičnoj američani, tako pač reče, kar rečejo, kaj rečejo. To, obrovski. Ampak ja. tudi je ta, ta ena rep, ki sem del v tem filmu, ki me je bila šeč, iz katera zvestrenja. Okay. Ravno je ta odnozo športa. Šport je sublimat. Mhm. Šport nas, ne o ljubih športih, ampak nas na vabnih gredalcih in navijalčih in bla, bla, bla. Uh, in ravno to je politična funkcija, ki je zdaj kala priznana. Uh -huh. Športa, Se pravi, nekaj se do slovenske prejče, briga za druga. Se pravi, na mestu prejče hodil v cerk, pa na fuzbal. Ne briga se za to, kaj se v družbi dogaja. Navijaj za svoje, stebe se svoje, ubija za svoje, uh, svoje. To to so počeli, se razumemo. Pa boč v Sloveniji na svetu že je, ne? en klub pri drugem In to je zdaj tisti davni smrbimat, ki je nekakšen ventil za strese, ki še veš proti zaradi, uh, da en krozak služenstva. Ne? Uh, ne, ne, ne, ne, ne, važno, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, je ne, ne, stresna situacija, anksiozna, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, To je treba kventi, naši šport ne, generalni ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Če to vek kreativo gre. No, To je velika Nek, Ampak ja, uh, se mi zdi, se, se, mi zdi se ne tudi na tem področju, uh, pravzaprav uh, je njihova um, komunikacija že, uh, kadar to spremljajo, da... To je bil namik, ne, da se na nek način poistoveti iz, po s, ne ja, ne s nekim likom, kot otroci s nekim likom ali po filmu ali kjerkoli, in zadnja vija in prav se, prav se, se, počuti na nek način a, tudi tisti elithip ali pa več, ne vem, a, pomembno, večbredno, euforično, af, nekakrkoli. Ne? Se so ljudje objemajo, drug dnega počistitejo za nekaj, kar so da na televiziji videli, komunikacija je, mi smo zmagali je ta, je. Je vem, namaze, uh, tekuje, To je sljeno. Ja, ja, reči, mi smo. Apak, če pa zgubla, je pa vratno, je pa on tisti, ki ne? Mislim, je, zeločala, je, ne. Mislim, da je vedno situacija. Ne, ne, ne, reče tega. Uh, Pojstavjeti se samo zmagom, in potem, ko če kdo kdo izgubla, pa vedno ti namazeje slabo smučala, ne. Ko pa zmaguje, mi smo dobro smučali, da Zdaj, ja, ampak tudi. eni zapeljevanj, ki umjamejo človeka, res bo umjamejo. In nekaj nam je v naladi, zdaj se naredi še, se ukvarjate tudi z njimi, se mi zdi pomembno. Spravim, jaz si bolj videlom takrat, ko so že prihajajo na delovno mesto. Na, na, na, na, na, na, na, del, na delovno mesto, ne. Jaz moram to vedeti, res, res mi je a, težko to, kar videljo, namreč, oni imajo tudi zelo, zelo že sprednjo nismo krevi, ampak imajo tudi ne samo glede ekonizma, ampak tudi izkrivljeno samo podobo namreč, da so sposobni nogi, ki sploh niso. Imajo izkrivljeno, ker jim tudi uh, okolja daje to uh, možnost, da uh, sploh se ne uh, vrnoti v realno. Vse pa zato me drugim, ker vsak dobi diplomo, ker samo, če imajo starši denar, je bodo dobil in doseže tisti v resnici, pa niso sposobni in se ne je že zdavno in tako, kot si jaz v svojem času spodil, da tisti, ki je ani bil sposoben, ni mogo štutirati, lahko študira vsak. Ne samo lahko študira, ampak tudi končaš študi, bolj ali manj. Zato tudi tisti, ki niso sposobni imajo popolno iskrivljenom v svojem in tudi, pride na delovno mesto, ko v resnici sploh ne ve, da ne zna nič. Mm. To je nevarno, še gre. Ne? To je, zelo nevarno je. Zelo, zelo. In zelo nevarno je. je. Zdaj, zelo. Okay. Jaz beret še nekrat v športu. Meni zdi, da je šport uh, tako momljiv, zato ker je nevidno, da bomo zaučevali za vse razrede. Zase, ali si intelektualec, ali nisi, ali si ne vanje šport je Ta nevidni ja, ki izdružuje, ker recimo imate druščine ljudi v Gostinji, če se bojo začeli pogovarjati o politiki, se bodo po petih minutah skregali. Vsak ima svoje politično prepričanje in bo druščina šla na razni. O filmu, glasbi, stvar okusov, malo seker potem stvar je, kako si osveščen, kako si izobražen, se pravi, kaj poslušaš, kaj gledaš, kaj gledaš po TV-ju. Šport je bil vedno ta nevidni odnačevalnic, ne glede v kateri razred, družbeni sodiš, vedno si gledal lahko Pinomaze ali enkaj Maribor in vsak je vedel nekaj o tem Nije bilo prepiral ne? in vedno je bil, pa ene, ne? Združeni <laughs> v, je, v, f, m, ni še nekaj, mislim da, po, pri... politika, da bi se kregali zdaj, kdo v... je... Združeni ne, ne? Če zdaj, že samo v komiskem, to je tudi tako, ne? ne? Ubi, ubi, pa tako zelo da, ne? Zdaj, če no, se ravno... Če imaš kruži, Maribor, če ne ve, isti kruž... Ne? Ja. ne, Maribor, če da pa nekaj, če... Ja, okay, ampak to je zelo mala skupnost, ne? Če ja. samo Maribor, mislim, tak, da jaz se ne strinjam, zelo ločuje, tudi zelo, ne? No. Ja. Dobro, zi, ok, če gremo, a drugače, če imamo ti namaze, ko nimamo enka Malibor, pa enka Ljubljana, ne imamo samo ti namaze. To je začalno svet, smo goličili. Je, pa ni dovolj. Ni, ni no, meni pa, jaz pa se ne strinjam, zaradi e. tega, ker ne gre za to, kar bi moralo biti, da samo zato, ker nekdo nekaj dobro pravi, ampak samo ali je naš, ali ni naš in tako. Ti bi moram biti vesel vsakega, ki zmaga, ker ja, no, je mom, to dobro obravl, in ker je to on obravl, pa ni tega. ga nekaj. Andreje, sam vam poviti. Vse nam reko, da smemo vas povjeljati, da vsi ti ispred takvi sobnagolov, ki so tu zapropne hvađirati na ne in to je noč, tako zbi prej neko vrednjanski šport od kreativnega, da si vsem tudi lahko da bo. Amo to me zanima, ne, z, recimo, ko že imamo zdaj uh, ta anarchizem, pa uh, se pravi, matic, ti si prej zelo uh, kritično in pomojo previčeno nastopo do tržnih anarchistov, ki so vsaj tem podobni anarchistov danoče, ne, politične vlastike, da se jo prezentira represijna država, recimo. pa kako se pa bitemo potrženo? Taj, lahko sicer izrobno oziroma po pač kar je film res nekoliko površno z površen citati iz Kapitala, ne? sicer površeno lepo kazanje. Hmm. Um, Zdaj, ena zadeva je, da pač eh, nimaš več trga. Ne. Uh, je pač ena rešitev. Ne. Um, zadeva je v tem, ne, da je ne bi mogli, mislim, moramo se zavejati, ne, da je pač podjetje ne, pač v tem času ne, najbolj avtoritarna struktura, kar jo imamo. Ne pač če si v nje moraš delati to, kar ti reče šef, ne, drugače lahko greš ven, ne, zdaj ko je kriza, to pomeni da boš v strado. Uh, ne, uh, ne, pa pač ne more biti firmi, ne, če nisi pripravljen pa slediti temu, um, No in če hočemo nekog do tega, ne, da se bo v družbi, ne, konc ne, pa ekonomija tam, ko se vse proizvede, ne, uh, da bomo v družbi odločali demokratično, torej kot skupnost, ne, skupaj množica, ne. E, ne moramo več tega imeti, da bomo pač vsak stroj, ne, dal en pod absolutno oblast ozirom, ne, ali pa ne vem, ne moramo se zavedati, da, da med desetimi največjimi ekonomijami na svetu je pet e, firm, ne, e, ki so pa popolne absolutne kraljinje, z več moči, ko je imela, ne, 500 let nazaj bilo kera država. Um e, glavna e, je pač treba okinit, Uh, zdaj, tudi če pa to ukineš, ne, pa sama ta logika tekmovalnosti ne, sili v neko drugo uh, pač to negativno dinamiko. Ne, Konč konco, ne, uh, ne, ves ta individualizem ne, tudi iz tega gre, ne, pač, da si prisiljen v neko tekmovalnost, ne, kjer seveda ne boš uh, zmago, ne če pomagaš drugim, da pač ti se guraš. Ne. Uh, in, uh, pač ta sistema bo treba odgrediti in pač jih narediti neko demokratično. Ne? Torej, da hkrati kot potrošnik demokratično odločaš, kaj se bo sploh proizvajalo, ne? ne, da pač oni kar proizvajajo, pa pa te z psihološkimi triki probijo pripričati, da ti to rabiš, ne? kar se zdaj počne, ne, in hkrati tudi kot potrošnik nastopaš, ne? da jo pa pod kakimi pogoji si ti pripravljen to narediti. Ne? Ne, lahko se ti kot potrošnik uh, odloči, da ti pa rabiš premoh. Uh, če boš pa še se tih krati za onga, ki koplek premo odločil, kako ga bo naredil, ne, bo svet da do eksploitacije ne, uh, in podobno. Tako da pač čim bolj ne, zdemokratizirati zadevo. Uh, teorijo obstaja, no, ampak spet bi rabil veliko časa, da bi razložil, kot bi to delovalno. je eno meštno, ne, ne, ne. Moje podjetje, na primer, je, naprimer, je na tak način. Ne. To je že omenjeno rudnik, pa tako naprej nekaj, ne nekaj mm. pa je rudnik. Ja, zdaj je pač vtis, da koga je kupo, ne? To mislim, če rudnik ni last rudarijal, mm. potem je nujna eksploatacija. Ni variante da je nekaj dokler Dokr je rudnik last nekoga pomaganja države, mm. nujno pride do združevanja rudnikov in potem do teh je omenjeno združevanja, Najprej mali, potem se večji. Ne? Zdaj, dejansko lahko ti pokaže v internetu, če hočeš 175 firem, ki obvladajo približno 80-ih dolarjev nekega pasivnega kapitala. S tem bi se samo delno, sam delno strinjal, ne? Ne? Uh, ker seveda je problem to, da je pač, ne, neka oseba, ki je ta gala smikrudnika. Eh, ampak eh, ne izključimo eh, v bistvu izkoriščanje, ne, če pa zdaj 100 ljudi ta lastnik. Ne. Ja, pa, eh, te, ti 100 ljudi mora tudi degati? Vredo, ampak ne. ne. Moramo vedeti, da imajo, eh, primer predstavljaj si, eh, rečemo, mi moramo imeti te elektronske naprave. Ne. Zdaj pa pač lastniki so zdaj tisti, ki delajo v jedinem rudniku koltra je na svetu. Eh, oni nas bojo izkoriščati, če jim bomo pač to kot popolno oblasti. Kako oni Ja, mi to rabimo, ne? oni ja. pa lahko svoje pogoje postavljamo. To je vidno. Zdaj, ne zdi napredujoče. glede na svoje izkušnje, pa, pa vidiš, da je pri nas kot zgled, se pravi, samo skupnost, ki je na ta način, ko si jo opisal. Ker se mi zdi, da bi to bilo vsekakor uh, koristno pokazati nekde zvijeti predeve, da bi videli, da to ni ne mogoče, kar je bilo v začetku mena, da pač obstanskih sal zagadij. Vsega, kar sem že omenil. Ja. Ja, zdaj, na naprimer, ne, ta drug povolj, ko sem rekel, ne, pač to, da se demokratično upravlja zadeve, ne, to ni problem, to deluje, kako češ podjeti na svetu, ne, na ta način, ne. Uh, tudi ogromnih. Ne. Uh, večji problem je, kako se omaknati iz trga. Ker tudi podjetja, ne, ki pač delujejo na čist demokratičen način, ne, kjer se vse odloča, ne, na takih skupščine, tako ko mi dan sedimo, ne, od, na Ja, no daber tam maja več skupščine, ko jih je 80.000, ne, ampak so tudi manjša podjetja. Um, um, no, ampak ne, taki, ko pa pač imajo ta podjetja, ne, pa imajo na primer, ne, nek sistem za, da enako vrednotijo vsa dela, ne, na primer, mislim, ti morš met podn spucat, spucan, in ne boš zdaj Uh, na primer, tega, ki puca pod manj plačval, ko unga, ki dela neko drugo potrebno nalogo, ne, ker pač če ni te, ali pa če ni one, ne produkcija ne more seč in pač imajo ne, uh, neko enakopraven položaj, ne glede na to, kako funkcijo upravljaš. Ne, uh, se jim pa seveda zgodi, ne, da noter so pa uh, pri tirgani, te tekmuješ proti drugim. Uh, ne, kar je tudi analogija je, ne, tekmovanje slovenskih delavcev proti kitajskim. Ne, Uh, ne, ker pač oni delajo v zelo slabih pogojih, ne, zato ker jih pač en izkorišča. Ne, uh, med tem, ko pri nas se pa to ne zgodi. Ne, in pol bi, pol že sami zagovarjamo, da naj nas bolj izkoriščajo, no, zato da bomo kompetitivni. Ne. In pa komp se seveda tudi med delavci razslojeno zdi, ker če ti hočeš sam sebe izkoriščati, si ful slab v tem. Ne. Torej, moraš pač enega dati, da bo te izkoriščil ne, in njega ne bojo doletele posledice, ki jih bo tep naredil. Ne. Zato, ker režim tudi slab v tem. Ne. In se pa razdeli in razloji in podobno. Ne. To je pa pač neka nujna posledica tema, da se, vse dega, da se vsem tekmuje. kot se pa zdaj iz tega umakna? Tven, ne. To je pa večji problem. Ne. Zdaj, ti kooperativi poskušajo v tem, da nekaj poskušajo ne, krožne sisteme kooperativov narediti, ampak nikoli niso sa, čist samo za dost. Ti v življenju rabiš milijon, osem tisoč produktov, kot je vem. Ne. Da, ali pa vsaj surovin za te produkte, ne, in ni tako težko organizirati tako veliko mrežo. Vse se pa, da nočna cena nega nas ide. je recimo, zanimiv te perspektive, ker oni delujejo na nekaj ta zadrušnji način znotraj, so res homogeni, ampak mm. ker pač delujejo na trgu, enostavno se morajo prilagajati temu, seveda pač, ko so konkurenčni, Ta konkurenčnost, te probleme, ki se jih omenili, slovenski in kitajski delavci, pač prizadene cel sistem, ne samo pač, recimo, določenih delov. Ne. Mm. Še vedno pa gre za princip, ki dejansko imitira popolnoma isto, kar se dogaja recimo, nam v realnosti. Mm. Tako da so zelo rane. No, če... To je zelo zelo zelo povedano ne, o zelo rabi besed, ne mm. eno takih zelo besed, je tudi konkurenčnost. To se razumemo. To je no, zadeva, ki bi jo v tem smislu bilo treba prepovedati. Absolutno. No, ja. <laughs> konkurenčnost obvladuje samo razmerje, da smo boljši, ne pa da smo srebrnejši. Samo, samo konkurenčnost je, strategija pa življenje. Konkurenčnost je enega od temeljnih pravil našega življenja. Tudi to je zelo znotraj povedano, ali ne v tej povezavi. Konkurenčnost je, tako rečeno, za medicinom, Konkurenčnost je oblika počasnega umira. Ne ja. no, pa <laughs> več Moramo verjati, no, da ja, pač... ...samo, samo pač uh, ja, neži, specije, ne. specije pač uh, se bolijo za tale prostor, ne, uh, za to življenje in poživijo samo tisti, ki so močnejši, ki se pač bolj se priludijo in neoliberalističen sistem ni, ni čistnič noven, čistni ne znaš, ne? Zdaj, ti na ono to je toliko vlaveno v ja, svojih, ker danes, danes pač preživijo tiste države, ki imajo akumuliranega vedznanja, ki, ki imajo akumulirane eh, informacije, ki so hitrejši od drugih. Ne. In, in tukaj, ima, tukaj ima sigurno tudi ta anarchistični model verjetno eno težavo, ne. ker uh, ti lahko verjetno uspeš v nekem globalnem smislu z tem modelom zgolj takrat, kada te tudi drugi priznajo, te upošljevajo, ker si, si sicer nisi, nisi, nisi konkurenčen, Kore. Mislim, te mi je rekel, slejali pred asfalt, anasimilirali, ne? Mo bom rekel, ker že zgolj, sedaj to je zdaj vidimo, pač na, na, na primer od krima, ne? Mo bom rekel, zakaj so bili oni sposobni tako hitro zavzeti krim? Ravno zdaj tega, ki so pač imeli vse tole hierarhijo, odločanja, tako močno skoncentrirano, ki je bil potrebno konsens, ne? To, kar pa če pri anahističnem modelu, ne? To traja, ne. V bistvu ti izgubaš tudi čas, ne? Da tudi veredno potem anarhističen model v neki določeni točki eh, pride spet v neke druge okvire, ki pa jih že poznamo iz eh, zgodov, zgodovine, ki so potem bolj totalitarni in, in absurdistični. Mm. Če živiš ti, seveda, da, da se da se činkovit, ja. da model in Na se Indija, torej, in da deluje, da tam da pač da tam in da je tako in tako katastrofam, ki so do me ne že samo, ki gledaš filme, ti že gre, v časih ne, se ti že gleda. Ne? Ampak, mislil, da lahko oni sploh obdržijo takšen sistem, takšne, takšne vrednote, takšno, takšno tradicijo vivenja, rabijo eno najmodernejši pojzg. Indija kupi največ, največ orožja. Oni razvijajo vse žive možne balistične rakete, jedrsko orožje, Zgoj samo zaradi tega, da torej, je zelo kompleksen, a, birokratski, militaristični sistem, da lahko tam tisti a, kmet živi, v ki živi, tisti, ki z svojo kramo, z, z vsemi odpadki, a, z vsemi pesticidi, z vsemi ne vem, sfinerijami. <laughs> ja, to je to. Jaz sem na Hlizu nekaj pač nekako ne uspe predličiti, da je svoje pomiskega delivo in ja. ga pomagalo nekako razčistiti. No? Pač jaz zanarhizem vidim kot eh, zapravo, način odločenja, v bistvu kot da ni, da je, rečmo se, bimska prazna. To govori samo o nekaj metodok, o način odločenja, da se moramo presi ne? da ne bomo, ne bomo strukturirali oziroma oni računajo čim ena ampak na primer neka pa mislimo potem pač preprečuje, a ne, da če sprememo nekah analizo, a neka, se, rečemo, za model boljše, a ne, da se ne smo že ne? nikoli minimalna država, a ne, ker na primer pač social pa pa nekaj več bolj liberal dav liberalno načelo, da pač pustimo reš pa neko socialno varnost, a ne. Če se E, mislim, dober, e, kot si pravi, ne pač anarhizm je proceduralni način, ne. E, kar pomeni, ne, da pač akterji v njem dajo e, pač, vlovo. Ne. E, zdaj, e, primer lahko e, ugibamo, kake bi bile odločitve, glede na to, kak se zdaj odločamo. Ne. Naprimer, zdaj imamo sistem, ne, ki nam ne poslidi, da se odločimo, kak se hočemo, ne, ampak nam nujno v sili Ne vem, ko si ti rekel, ne, da se čim, bolj, ne, čim manj znižujemo, znižujemo usluge, ki jih dobimo psi, zato da smo bolj konkurenčni in ne, kaj, ne. Ampak kljub temu, ne, da sistem nagrajuje sebičnost, da nasili v to detekmujemo, da, da sam seb zmanjšujemo standard življenja, ne, se izkaže, da se borimo proti temu. Ne. Kljub temu, da je sistem naštiman, da to kaznuje. Ne. Torej v sistemu, ki ne bi bil naštiman, da to kaznuje, ne, bi bilo logično tega več. Ne. Uh, zdaj, do kake mire, vsako giba. Ne. Uh, ne, treba se pomembni razumeti, ne, da noben ne predstavlja anarhizem, kot to je pa zdaj popolni sistem, ne, kjer bomo vsi srečni, pa se ne na om spunca skregal, ne, uh, pa ne vem kaj vse. Ne. Uh, uh, ampak ni, ne, mislim, tudi si ne predstavljamo, da bo ne, in ko ga bomo enkrat dosegli, kar ga bomo ali bomo pa izomerli, Bo, bomo takrat ugotavljali, ne, bomo jih tako, kakoli sedeli in radikovali, kak je to beden sistem ne, in bi bolj boljši naredili. Ja, jaz upam, da, ker če se, ja, se Bog dajo ustavil razvoj, ne, pa pač smo končali kot vrsta naš razvoj. Ne. Tako je samo en med samo rok, ja, potenem, da lahko, da je še Ja, da Ker tam, ko je ovaj pokazal, vsi se je ga prodala anahizmo, je pošče naprej. Če sem se razumel, se ti kritizirao, da ima samo plavno znači, po pozitivne sredine. Vse ima ta nekaj pacifistična, koliko je naprej, eh, pa kaj razlaga, zakaj so ljudi te kmoani, vreč nekaj koliščne drugi trbačni eh, in na nek način... Imam nekaj tek citato tudi, če te nima hoče. No, tako je, to si mislila. Zato sem, sem dodao, koliko... Yeah. No, jaz, jaz, jaz, jaz razumem neke te družbene ureditve ne, kot pač, ne vem, neka oblika okolja, ne, pač družba se do neke mire prelagodi temu okolju. Ne, zdaj, družba ni voda, ne, ampak ni pa tudi palca. Ne, pač do neke oblike se da spremeniti. Ne, in pač neki, ne, ne vem, zdaj, vedno se vrne debata nazaj na človeško naravo. Prej, ko sledi začne in prvi, ko jo omenim slab rata, ne, ampak jo bom zdaj jaz omenil, Uh, namreč edin, kar vemo o človeški naravi, je to, da ne vemo velik, uh, ne, Vemo pa to, da se da, da je na nje vpliva okolje. Ne. Če ti zrasteš v nekem dobrem okolju, ki te spodbuja k temu, da eno stvar počneš, jo boš počel, če pa danes se, se rodiš in rasteš in ne vem, kaj ne, živiš v v celi družbi, ne, naprimer, ki te poziva k temu, kar smo zdaj v ta film videli, ne, se boš pa pač temu prilagodil. Ne. In pa je ljudje, ki že celo generacijo, ali pa sklok se ne spolnejo drugega sistema, ker so premladi, ne, se mu bolj podredijo ne, kot uh, vsi ostali. Ne. To lahko vidimo, ne samo pri ljudeh, ampak pri živali. Ne vem, ne, mislim, konc koncev ribe spremenijo ne, vzorec na svoje koži, ko jih predstaviš iz peščene na kamneto. Mislim, čez tri generacije seveda. Ne, ampak Uh, ne, neka, neka naravna selekcija, ne, ampak to tudi v načinu obnašanja je. Ne, uh, ne zdaj, če imaš en način obnašanja, ne, pa te za to nobena ženska noče pogledat, potem eh, verjetno ne boš prokriirano ali pa oteženo. Ne. Uh, ne, v družbi, ki zelo ceni solidarnost, ne, ti pa največji eshol, boš verjetno imel težave. Uh, Medtem ko obratno, ne, pa spet. Ne. Uh, ne, v družbi, ki nagrajuje pač, samo tekmovalnost in izkoriščanje, ne pa pač kaznuje vsako solidarnost, ne? Boš pa verjetno spet imel težave, če boš preveč, ne, zato, ker boš verjetno brezposen in pa, Tudi prej Rob vprašal, kaj meniš v teži zafrednosti, ki se plume na neki strani. Hm, Hotev odgovoriti, je ja, tako gregnala ja. debata. Ja. E, pa, ne, predvsem pa to mislim, no, da pri nas teži zafrednost v bistvu sploh ni. Saj oni ne mislijo, bodimo solidarni, ne vem, revni pa bogati, ne, bodimo solidarni revni med sabo, zato da ne bo treba nič od bogatih poceti. Ne, zato da bojo oni nekak med sabo se zrihtali. Ne. Si še razdelili tisti zadnji milimeter, ko imajo, a, a, da bo 5 sekund let traja. Ne. Ja, ne, vseh hkrati, ko pozivamo k solidarnosti, ne smo ravno kar za dva-popoldne znižali davek na dobiček, ne, uh, ne, ker pač ne solidarni bomo mi, ostali. Z njimi, predvsem zato, ker zdaj mi plačujemo to, kar oni dobivajo. Ne. Vse davki plačujejo ne vem, avtoceste, ki jih rabijo podjetja, ne mi. Ne, plačujemo ne vem, pravni sistem, ki ga uporabljajo podjetja. Ne, mi, ne, uh, in podobno, ne, In policijo, ki tebe nas, ne, ne in podobno. Ne, in ko se nebmi znižajo radalke, ne paš moramo Miko plačat, e, zdaj, si Mislim, da lahko nekaj sklenemo, ne, da se poča nekjer za more, ne. Povezati ne, tudi čecira um, da se more poveže, z neko čez oziroma da pa ne gre to za namen, so komunizem, ne, ne, gre za neko neoliberalno obliko. Ne, to se jih tako predstavno grejo v preomeni. Al pa ne gre za neke, ne vem, um, okoljsko tematiko, ne vem, kar koli. Al pa nekako čisto idejo človekovih pravic. Jaz pa se poši mora povezati. Ne. Ja, morda, mislim, to je zdaj taktična ocena. Ne. A, mislim, da ti lahko imaš, ne, lahko imaš, rečemo, militahijo na ja. klizu. No, ampak konc koncev, ne vem, ne, prej na začetku si je rekel, ti, ne, da hvaljo hvalijo te samoorganizirane četrtne skupnosti kot največji uspeh ne, naših vstav in ne vem kaj. To je energizm, ne. Mislim, se je to se ne izpostavlja. Ne. To nismo še nikoli omenili na nobenem Za če... Zato, ker mi ljudje Ampak zato, ker imajo vsi tako slabo mnenje o energizmu. Noben v bistvu ne ve, pa sploh je. Ne. Uh, ampak ne, dejansko to je popolnoma organiziranje, organiziranje, ki seveda ne, ne more se razrasti v svoji popolnosti. Ne. Zato, ker je pač zelo omejen v sistemu, kjer pač ljudje ne smejo, da te prije policija namlatiti, če poskušaš odločiti. Ampak poskušajo to narediti, ne. praksa je dobra, bojo fajn bi bilo, če bi se druge prakse na to nadvezali, ko pa da bi mi zdaj kompromitirali to, pa šli nekaj druga. Ne. Ampak taktično, no. ne vem, ne. sej obstaja ljudi, ne vem, tudi anarhistični struje obstajajo taki, komisije, mislijo, da je nasilje je pa super. Ne. Ni pa ne, ne. Pa mislim, da je zelo slabo. Ampak tudi to se mi zdi praktično odločitev, ne, ne pa moralno. E, jaz bi imel tukaj eno podprašanje, ka si prijedno četko vmeno, da nekako si predstavljaš, da ta pot do anarhizma vodi po korakih, po korakih, ki spravi nek, misliš na neke kompromise, pa me zanima, a, Kjer so tisti koraki, če poznaš pač njihova imena, od tega, kar imamo zdanes, pa do anarhizma. So še to kakšne mestne zgodbe, ki jo že recimo poznamo, pa jih mogoče lahko umedimo? Ja, ne vem, jaz sem, ne, ko sem se pač pridružil v Federaciji za anarhistično organiziranje, ne, sem bil strašno razočaran, ker niso imel six-step six plan to ne. <laughs> um, in tudi ni, ni, ni se kazali nobenega interesa, ne, da bi pač naredili. Uh, ker pa nimaš nekega čist, cilja ne, točno, kaj greš, no, ampak uh, ja, mislim, da je, no, koraki so tako, ne, pač počas poskušati neko to skupno odločanje vgurati v čim več več aspektov našega življenja, ne. Veliko bomočil si deliberativna demokracija in takšni koncepti so blizu, mislim, ker vem, da tudi demokracija ne, gre, ni blizu, ne, je, glizmo, nek če... Ne. Uh, no, ne, se gre se bolj za, pač, self-management, ne, E, torej ni, e, mislim, moramo razumeti, ne, da demokracija pomeni, da je večina odloča, ne, zdaj, ko se bom jaz jutri ustal, ne, bom jaz kot Stalin, ne, diktatorsko odločil, ki je oknem gordal, ne, mislim, ne, ni demokracija za vse, ne, e, včasih je smiselno imeti tako, na, ne, da se pač vsi strinjamo, ne, ne vem, če nas je, ne, ne, ne vem, ne, kdo bo moja žena, ne, se bom jaz in ona strinjala, torej konsens, ne, pa če se, veš, ne, ampak samo midva, ne, ne pa še en drug, ne, Uh, ne, ali pa ne vem, če bom pa vse možno zbral, mogoče, vse ne vem, ne. Uh, ampak uh, ne vse opcije so možne, ne, ampak pač, da se odloča ne, torej, nek ta self-management princip, ne, da odločaš v miri, koliko se te tiče. Ne. Zdaj, če se te ne tiče, pa pač ne moreš odločati o tem, ne. če se te malo tiče, imaš malo moč ne. in podobno, ampak to zdaj, koliko zdaj določiti, to, to je zdaj ta glavni problem, kolik. Ne. Uh, in ta prvo je treba pozabiti na to, da se to da z matematično natančnostjo. Ne? Uh, ne, pač to Prezveze spod pričakvati, ampak pač poskušati skostraljen error nek približek najditi. Ne. Ampak počas se taj premikati, ne, probati nekaj, če deluje, deluje vredo, naj se razpase, probimo nekaj druga. Ne. E, Rasko, spod? Jaz mi ja, ja samo tako želel eno stvar vprašati, človekove pravica, kot tiče vse ljudi mučiti, človekove pravica pa vsi. V čem se tu razlikujete? Ne? Samo, da še damen stapek z radem, da se pravi Buš pa če bram vse ameriške predsednike najbolj trdni zagovorniki demokracije in človekovih pravic govorili se jih vidi dni, prej so mene ljudje vse, zdaj je klanja, je rak, uniča in tako dalje. Ja, kakšne človeka preveca, se v čem drugačni, da recimo jaz kot nekdo za ulica, ko čujem, da se ne bi strašil, da za zdaj to je to. Ja, muži glede na to, da nisem sploh omenil človekovih pravic, ne, zdaj težko odgovorim na to. Ampak demokracija pa je, ja, to pa je vse posuzdravljeno. Pa ko sem naravno kar rekel, da to je, to je točno, ne, to je demokracija, ne. ni to, kar mislimo. Ne, tako, pa še i ne? Treba razlikati. No, je vredo, ne, ampak vpraši me o tem, kaj jaz pač propagiram, ne, ne o tem, kar jaz ne propagiram, pa tebe skrbi. To te se nekaj, razlika, Ja, to, da jaz ne propagiram tega, kar ti trdiš, da jaz propagiram. Ne. Zdaj, kot tudi oni propagirajo opravljanje... Ne tudi, jaz ne, ne morejo tudi oni... Tudi, isto. No, ampak dobro, če že insistiraš, ne, pa te zdaj o človekovih pravicah, ne. dobre namene vsak ima. Mel je Stalin, mel je japonski cesar, mel je Polpot, mel je Bush, imajo je uniko resno mislijo, pa imajo uniko mislijo neresno. Uh, pa nekateri od teh, ko ne, kot so ne vem, razli pol poti, verjetno še da res mislijo. Ne. Ampak zato, ker je to zelo predvidljivo, čisto vsak bo to rekel, da ga to skrbi, je to najbolj nič podatek, kar ga lahko kdorkoli reče. Ne, iz tega ne moš čist let In če bi jaz o tem govoril, bi bil čist enak, ko vsi ostali in se na podlagi tega res ne bi smeli resno imati. Ne. Am, ampak ne, to razlika je pa v tem, ne, ker oni so govorili, da bojo oni ščitili. Ne, te človekove pravice. Ne. anarhistični sistem je, bi dal pa moč ljudem, da jih sami se. Zdem je razlika. Ne. Ampak se ne gre za človekove pravice per tem. Ne, da ja, torej, spotiš. Čist, čist v luči tega, da se pa zdaj pogovarjamo o, o alternativi sistema, sistemah, ki je pa zdaj anerhistični sistem, pa da damo temu, te zdaj ima malo več zagona. Bilo moče fajn, da matic čist, na nehitro predstavi, ne. Kaj je pa že zdaj ta trenutna alternativna oblika so upravljanja v, v družbi, ne, prinesla v zadnjih 25 letih vse posluško po svetu? Ne. Um, torej kaj, kaj so dejansko tisti, tisti pozitivni učinki tega, da se so upravlja po nekem anarhističnem principu? To je ja, bi rekel, reko, da je zdaj pa nekaj ful po anarhističnem principu. Ne. Um, Ampak, meš, malih mejah, na primer če se so vpravlja, to si verjetno misli. ali tako ni ja, ja, proračun, pa to ne uh, Mislim, ja, rezultati so. Ne moremo vedeti, da se zelo male funkcije odločanja dajejo ljudje. rode. To delaka ti ne, o enem percentu mestnega budžeta, mislim, enem, ne, oni imajo več, ne, oni v celem investicijskem budžetu. Ne. Uh, ampak, li, mislim, da je pa mogoče tudi to argument, ker jim so izrazito dobri rezultati, glib zato, ker imajo precej več moči, kot v drugih mestih, kjer se to na Naprimer v New Yorku ne, dajo za part part participatorni proračun eh, 10 milijonov, njihov budžet je pa 61 milijard. Medtem, ko ne, v Porto Alegre ne, dajo pa 200 milijonov, sami pač njihov budžet je 1 milijarda. Ne. Eh, s tem, da imajo še vpliv na ostale dele te milijarde. No, ampak pri teh je nekočitni rezultat ta, ne, da so si v bistvu totalno spremenili strukturo mesta, ne? v bistvu to je bilo neko revno mesto z slami, uh, ki je bilo totalno komunalno neopremljeno ne? in so v bistvu si opremljenost uh, komunalno dvignila tam že 90%, medtem ko prej je bila na 40%, ne? mislim zdaj 90% se ne čuje njih ne vem kaj, ne? ampak moramo vedeti, da to v Mariboru imajo vsi kanalizacije, pa te koče vode. Ne? Uh, in, uh, Eh, poleg tega ne, so podvojili število šol, početvirli šte, po število klinik. Eh, ne, mesto je v bistvu ratalo iz, torej to je del države Rio Grande de Sol, je ratalo iz najbolj neenakega, socialno neenakega mesta v državi, najbolj socialno enako ne, in hkrati mesto z največjo poprečejo izobrazbo v državi. Tako je v bistvu neke direktne, ne, te, ki se dajo miriti, faktorje, so pokazali. Ne, to so pač raziskave, ko so jih delali tudi. Ne, Združeni narodi, Svetovna banka, ki sploh niso perjazni nekakršim koli demokratičnim organiziranjem. Ne. Uh, ne, ampak pač, in vkrati se jim je tudi povečala gospodarska rast. Torej s primerljivimi mesti, ki so bila upravljena na pač, tipičen piramidni sistem, ne, so se bolj izkazali ne, tudi v nekem ekonomskem razvoju. Um, zdaj, ne, mislim pa, da so predvsej pomembni tudi drugi faktori. Ne, ta čist neka družbena kohezija, ne, kako se ljudi razumejo med samo. Ne. Uh, ki nekaj pač nujno potegne za sabo, že samo to, da je zmanjšanje socialnih razlik, namreč to velike tenzije, povzroča v družbi ne? uh, in uh, uh, ne, neko grajenje skupnosti, ne? ker konc koncev, uh, da se ljudje odločijo za neke projekte, ne se morajo pač družiti, ne? se morajo pogovarjati, ne? konc koncev vsi poznamo situacijo, neko ne znamo naštet ne vemo ostalih treh sosedov v tvojem nastropju ne? oziroma ne veš punkti, kako gledajo. Uh, ali pa kaj taga. Ne? v ekstremnih primerih, no, pač to se precej obrne tam, ne. In uh, ugotovi se, ne. je najbolj zanimiv, uh, da se s časom, ne, kot ljudje to pač izvajajo to, ne, in ko ugotovijo, da ta denar dejansko, ne, ki ga imajo na voljo, ne, ni nek plen, ki si ga zdaj enkrat dobo, ne, uh, in si ga može zdaj razgrepsi, ne, ugotovijo, da to pač je nekaj normalnega, da se je del življenja, ne, in začnejo dejansko razmišljati o tem uh, v smislu, uh, Mislim, nesebično, no? v bistvu, no? Združen, Dobro, ne? no. Dobro, no, ne, združeni narodi so pač to rekli, ne? to je inverzija investicijskih prioritet, ne? kjer kaj delajo, ne? pač pogledajo, kjer najbolj rab, pa dajo on več. Ne? Čeprav bi si lahko sami več ozeli. In v bistvu se vsi strinjajo tam, ne? ampak na začetku ni bilo tako, ne? nekaj časa samo mogli delovati. Ne? Mislim, ne vem, to bi lahko dal ne vem, analogijo, ne? Če, bi, če bi nekdo ne, vam povedal, da v četrtek ko dveh popol, bo za eno uro tekla voda, ne, pa, jo pa ne bo. Ne? Bi verjetno vsi filaj čisto vse čebre, pa ne vem kaj, ne? pa bi nam bilo čisto en, če bi za to pri sosedu bil manjši tlak. Ne? Uh, ne? Če bi pa voda redno tekla, vsakeč kot preješ pipo, pa pa verjetno ne bi šel vzad glipane fila, pa ne vem kaj, ne? ampak ko bi bil že en si zarc na filo, in zato nobeno ne bi padl tlak, ne? kar je pa stanje, ki ga mi vsak dan doživljamo. Ne? Ko se nekaj stvar normalizira, se ljudje začnejo normalno do tega obnašati. Ko si pa pod nekim pritiskom in stisko in negotovostjo, pa pa pač imamo tak, kar imamo. Ampak pač treba je nekje začetno lahko premikati. Jaz Sem za malo vračal ker me že tretjene skočne mimo. Tvoje vprašanja tvoje niso pa najmrši namest. In tudi, kak je tebje, ne? Torej, alergija niz po dvoji razlogi ti lahko zanikaš. Energija ni proceduralna za delo. Energija je po mojej računici, da je e, Proceduralnost je samo ena, ena, ena orodje, ki pač pomalja na tegoj načini živenja. Ni cilj pa cilj, je to, kar si pa ni zraje znači, eh? zda se Zdaj, pa ustem, ne, da, da, da Tukaj poštire v vizikave, ki je pravila o nekome tudi več kot 30 let, ne, je definitivno dogazano, da večja dohodkovna neenakost ne, slabi, trajšo življenjsko doblje, slabša zdravstveni zastanje ljudi, niža uh, uh, izobrazveno raven. Pasi, kaj je izobrazveno raven, to je spet V bolj enak, enakih okoljih, Je divno, da je več otrov pripravljenih postati presežkarji, po mizarji, avtomatiki, profesori, kot pa v neenakih koli? Mi pa radi imamo da se razumemo. Spirit level, Spirit je level. točno spirit level in to je to, kar za Richard, Viktor, pa Kate, Fjellner, In Je v Šošnji se velika ideja priporočam, ne, ne, da je zradiš, odstahno, in dejansko je zadeva, toko je se ti zapravo tudi posledice za ultra-rege, torej zmanjšanje socialnih tenzij, po drugih stranih mobili, povečanje enakosti, ne? je, po vsej medjetnosti bo čez pa zdaj se v video, tudi da se je ta življenjska doba, po da se je zdravstveno stanje izboljšeno, da se je izobrazbeno, ne vem že povedal, eh? skrat, da cel, cel grup zadev na družbeni ravni je v takim okolju boljši. In kaj je pri tem, kaj še želel? Spirit level. Ja, je, da so priločevali samo bogate OECD države. Mm -hmm. in niso zanimale razlike med drevnimi in države. Steda... Zadev, da v bogati okolji so, Steda... so okolja. So bolj razlika. Združene države same imajo zelo veliko krivuljo neenakosti, <coughs> in da bolj neenake države, imajo zelo slabše družbene rezultate, kot pa, eh, da nekaj da se pali. Razlika je bolj ali manj neenake. Trendi so nažalost, pa negativni, ne, kar se tega tiče, ker je pač ta razloženost vedno večja. Zanimivo je, glede tega, da je jedino to, da potem gnajo, kak se imenuje ta standard, Gini. če ne. Je Slovenija med enimi najbolj ne napravljenimi v svetu? ne? časa je bilo je Gini se da tudi obrniti. E, Zdaj, to zelo zelo malo zelo zelo zelo zelo zelo zelo ne, zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo je 20% najslabših proti 20% najboljših. Če gledeš po dekadah, 10% najslabših proti 10% najboljših, je to razmerje že predvsem drugačno. Eh? Drugo pa je, ja je, imaš recimo v, samo v EU kupicu, ki so ne druge, no portugalska ne, bolj eh, različne kot, kot Slovenija, še po dodatek pa je, Bo zboravno iz te knjige tudi gledo, podatkov, ki jih cel kult mi smo ne spremljamo. Mm. Dažme statistika kar tega ne vodi. to. Mm. Da? I zar, kako boš ti ugotovil postelice iz obrazve neenakosti pri otrocih, bogatežih, po bo manj bogatih staršev, če mi pa nimamo podatkov, kak je to bil pred 30 leti? Zdaj spremljajo 30 let. Svako mm. leto zvrti če to samo da potrebim to je da so pač te razlike v dohodkih dohod, pač pripomora tema oziroma maz za posledice pač nižje, nižje kvaliteta življenja. Rav zajec se glej ena, ne, v Ameriki. Uh, v Ameriki in ena, pa omenjena ena severna, torej, bolj, torej ameriška država, bolj na severu vzhodu, uh, ki ima, mislim da ga širina morda 500 km in, uh, Zdaj, misli, da tam, tam nad New, New Yorkom, ne govorite, ne, ne. Ja, ne? Mogoče, mogoče, ne? Dobro je. bo to, da, da mesto na vzhodu, ne, ima za razliko od mesta na zahodu države, ne, 20 let daljšo žensko dobo, poprečno žensko dobo, tako pri moških kot pri ženskah, ne, pa je to znotraj ZDA, pa je to znotraj ene države, ne, prostoru, ki je zgolo 500 km nadazem, ne. Uh, torej se toga je izrazilo veliko? No tu, tu nekaj bi 20 leta, nekaj ni, ne? Tukaj je od 3, 4, ne. 4, ne. Ja, ampak, mislim, to je izrazilo veliko. <laughs> dobro, Do bro, jaz bi počasi zaključil naš pogovor, vse ta formalne dela, pa tukaj pač bilo formalnega, v tem, kar smo tu počeli, a, jaz bi pač čist na koncu, seveda v tem, da se zahvalim Matico, za, če da se zve čas, pa tudi sveda vam, da ste pač nekako sodelovali in prisluhnili temu, Um, pač seveda po povabilo, 4. aprila naslednji filozofski večer, tema je Zelena država, imeli bomo dva gosta, pogovarjali se bomo v tem razmerju oglašovanje, kapitalizem, na drugi strani okoljska kriza, skajka koliko dejansko nam kapitalizem dopušča še možnosti oziroma prostora za to, da se kaj spremeni znotraj sistema in svega, kakšne so potem na drugi strani neke alternative, med katerem smo danes enega omenjali. Uh, vabljeni seveda tudi takrat, uh, vabljeni ste se delovati tako ali drugače, uh, splet na stran Zofini.net, uh, tak da uh, pridite še kaj na okrog. hvala.